Ugye az a helyzet, hogy az ember különböző okokból, bár ez automatizmus is lehetne, mégse az, összejön a stábjával a abban az értelmében, hogy elkezdenek beszélgetni, és akkor aztán fogja magát, és nem is egy műsor csinálni, mert hátul beszélget. téve lehetséges, hogy ez érdekesebb volt, mint amilyen a műsor lesz, de hátul meg nem beszélgettünk, hogy abban műsor legyen. Vendégség volt tegnap. Be nem volt. Időnként bujkál egy ilyen teljesen furcsa feszültség. Korábban nem volt. És amikor már otthonról nem kellett kimozdulnom, mert ugye több olyan történetem volt, amikor megúsztam az alkohol, az befolyásoltság alatt való vezetést. Elhatároztam, hogy én nem vezetek, és ezt be is tartom. És aztán otthon még a vendégek érkezése előtt és is volt alkoholfogyasztás, és um, az ember reggel elkezdett visszafelé gondolkodni az előző napon, ezt nem tudom, egyre ismerik. Ez persze pontosan le kéne írni a vendégséget, amitől most tartózkodnék, épp úgy, mint a Üvegfal mögötti beszélgetés felemlegetésétől. Valahogy gyerekkorom óta, és ezt nem. Most már pontosan ismerem, csak leküzdem, nem tudom, ha valamit rosszul csinálok, vagy nem csinálok rosszul, de a környezetem azt éreztető, hogy valamit nem csináltam jól, akkor megijedek. Megijedek, és megpróbálok reparálni valamit, amit visszamenőleg nem lehet. Ez olyan, mintha egy gyerek eltörne egy poharat, és akkor ettől megijed, és megpróbálja összeragasztani, de hát azt nem lehet összeragasztani. Lehet, össze lehet ragasztani, de pohár már nem lesz többet. Ezek nem olyan szituációk, nem megy tönkre, semmi se így, de a bennem való félelem, és van valamiféle függetle attól, hogy milyen a kapcsolat, bár a kapcsolat jellege is jelentőséggel bírhat, van egy függőségi érzésem. Tehát um, nem áll jól nekem, de... Rám tör az őszintes, meg hát nincs is értem. Hát ha már beszélek, akkor beszélek. Tehát meghúzogatja az ember az oroszlán bajszát, de niha a cica bajszát. Tehát nem kell feltétlenül oroszlán, hogy legyen. És aztán megijed a te cselekedetének a következményeitől, meg hogy hát mi lesz, hogyha az oroszlán vagy a cica megharagszik rá. Hozzátéve, hogy ilyenkor olyanféle dolgokat, elhúzom a hogy ne haragudják, de nem húzom a függőt. Olyan dolgok jutnak az eszembe, mint hogyha tudom, és én legegyszerűbb példa, mondjuk ha otthon élnék, és akkor, akkor a szüleim azt mondanák, hogy nem fognak szeretni többet, majd nem adnak nekem enni. Hogy tudnak nekem ilyen dolgok az eszembe jutni? Halbán lila lilagőzőm nincs, mert... Um, effektíve soha nem következett be az életemben. Mondtak ilyet a szüleim, és talán ezért el nálam ilyen eredményt, hogy komolyabban vettem, mint amennyire kellett volna, és ez később is ezzel a mechanizmussal működött. Nem tudom. És ezt azért is osztom meg önökkel, mert nyilvánvalóan az hülyeségem az éjhülyeségem. Az éjhülyeségem. De az, hogy emberekben bizonyos folyamatok hogyan zajlódnak le, milyen eredményre jutnak ki, jutnak -e egyáltalán eredményre, a tekintetben az ember képes arra, hogy automatizmusokat tételezzen föl. Tehát, hogy azt feltételezze, hogy egyféle, reak egyféle dolog egyféle reakciót szül. És ez nem igaz. Nem talányos akarok lenni, nekem nincs baráti viszonyom hajnal Miklóssal, de az evidens volt, hogy a Momentum elnökválasztása után én nem fogom megvárni a csütörtököt ahhoz, hogy beszéljek vele. Nekem evidens. Erre se tudok jól válaszolni, hogy saját magamnak, hogy ez nekem miért evidens, Én azt hiszem, hogy én a körülményeket azért próbálom a saját logikám alapján rendezni, hogy egy olyan játszóteret alakítsak ki, ahol az én logikám érvényesül, és az legyen, amit én szeretnék, ami hol sikerül, hol nem, nagyjából 50-50 arányban. Tehát, hogy az ember megpróbálja kicselezni a világot, de a világ az nem véletlen, nem cselezhető ki alapvetően abból adódóan, hogy a világ az többen van, mint én, az ember próbál benne így érvényesülni, ideig, óráig sikerül, és akkor már azt hiszi, hogy ez mindig működni fog, akkor kiderül, hogy korábban sem működött azzal az eredménnyel, mint hogy azt feltételezte. De nagy valószínűséggel ez lehet mögöttem. És akkor tegnap beszélgettünk a elég hosszan az alkoholfogyasztásnak még egy Alacsonyabb szintjén voltam. Kicsit ilyen kikérdezős beszélgetés volt, mint amit időnként folytatok. Mintha nem is érdekelne, pedig nem erről van szó, hanem úgy kiszedem a magam számára a lényeget, ami néha azért nem szerencsés, mert a másik nem feltétlenül ugyanezt találná fontosnak. És elmesélt egy olyan történetet egy magántelefonban, amely számomra minden szempontból újszerű volt. Újszerű volt azért, mert egy olyanféle logikára világított rá, amire én nem gondoltam, saját magát tekintve olyanról számolt be, amit én nem gondoltam, és ezt mind-mind azért mondom önöknek, amit az előbb mondtam, hogy amikor azt feltételezzük, hogy ami jó vagy rossz dolgaink evidens módon váltanak ki a másikból a reakciókat, ez nincs feltétlenül. légy. Sok szempontból megfeleltethető szituációk vannak, a létezésből adódóan, de de vannak váratlan dolgok, illetve hát nem csak hogy váratlan dolgok vannak, hanem kiszámíthatatlan dolgok is vannak. Um, Mindezt azért, mert van valamiféle rossz lelkiismeretem a tegnapi este kapcsán, mintha, mintha valami rosszat tettem volna. Holott azt hiszem, hogy ez igényelte a világ, és semmi rosszat. Hogyha a vendégek közül bárki viselkedett volna így, én nem hiszem, hogy bármi olyan érzelmet táplálnék iránta, mint ami bennem él most a vendége kapcsán. De ez most van annyira erős, hogy ezt elmeséltem önöknek. Reggel mutatta a barátnőm, hogy a Vágvölgyébé megválik a Ferencvárosi újságtól, és erről majd csak szerda után fog beszélni. Ugye szerda után az azért lehet, mert akkor már június van, tehát van valami munkafegyelem. A munkai fegyelem az ugye meg összefüggésben van az egzisztenciális kérdésekkel, hogy ha mond el valamit, akkor az attól fájhat az ő fizetése, vagy az enyém. Mondjuk nekem ez ígyben nincs gondol, mert nincs fizetése. És akkor az ember az, azon gondolkodik, hogy a szólásszabadságnak ez a korlátozása, ez mennyire természetes, mennyire nem. És ez csak azért mesélem el, mert mindaz, ami most bennem van, annak neki foghatnék holnap is, de ma aktuális. Akkor is, hogyha holnap van első. Ma van Orbán Viktor születésnapja, ma 59 éves. Ma 2022, május 31-e két van. Pontos idő 8 percen volt reggel 7 óra. Ez a kejfej Minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes. A nézők, a hallgatók, a netezők, valamint Fiala János 14-jével a nem felette is, egy igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Ahányszor meghal valaki, mindig kivonom az ő életkorát az egyénből, ha éppen idősebb volt, és azon gondolkodom, hogy akkor ezt a hátlevédőt ez hogy kéne beosztani. Nem leszek ilyen mélyen szántó, ha felhívnak telefonon, de nem leszek ilyen mélyen szántó, akkor sem amikor elsimolászlóval fog beszélgetni, és nem leszek ilyen mélyen szántó, ha zene fog szólni beleértve, hogy egyáltalán könnyen lehetséges, hogy amit én eddig elkövettem, az egyáltalán nem a mélyen szántással hozható összefüggésbe. Jött egy csomó üzenet, azt megnézem, 061 712 42. 061-712-42. Most kérdezzem meg Önöktől, hogy mit szólnak ahhoz, hogy a vezetéken érkező külolajszármazékokkal kapcsolatban nincs embargó az Európai Unióban. Ugye erről beszélget ma a politikai sajtó, vagy a közéleti sajtó 90 a De vajon ez az embert ezzel a szinten foglalkoztatja, Ezért meséltem el mindazt, amit elmeséltem, hogy ezzel felszabadítsam önöket, és ha akarnak, akkor bármivel kapcsolatban telefonálhassanak. Vagy semmivel kapcsolatban se, mint ahogy megteszik. 06171242 7212-42-t. Egy kicsikét lentről mégis felkelek, és jól érzem magam, vagy legalábbis azt mondom magamnak, hogy minden rendben van. Kimegyek a rétre, ki a térre, vagy átúszom a folyót, felhívlak téged, hát ha te érzed, csináljunk valami jót. Várra a válra, cipő a lábra, sétáljunk a hídon át, a közepén állj meg, hé hey, állj meg, és aztán megy tovább, mész fel a farra, fordulj aztán jobbra és ha kell, ne zavar senkit, csak magad van ég. Jelenetek két házasságból, miközben egyik se az, a szombati foci meccs. Igen. Mindig szokott lenni van műzlenének összefüggésse a nappa. A nem az volt, hogy? Volt. Volt? Ezek mind volt lemezök. Ja, hogy volt lemezök. Ja, volt, oké. Okay. Them. Valahogy jó pofa volt, mert írtam tegnap a Csikós Gábornak, hogy a családból milyen fiatalok, milyen összetételben hogyan mennének a Volt Fesztiválra, és írtam, hogy én nem megyek, és nagy valószínűséggel többet már nem is fogok, és akkor visszajött a Gábor, hogy ez milyen baljóslatú a hangzik, és reméli, hogy nincsen így. Miközben nem volt baljóslatú bár lehet, hogy annak hangzott, de magam se tudok mit kezdeni ezzel a szituációval, így aztán ezt a hiányérzetemet, ezt a fantomfájásomat a kettő nem ugyanaz csökkentem ezekkel a zenékkel, csak volt lemezek vannak itt nálam. Hát Én is nagy vagyok az egész nyári fesztiválszázókévetővel. És teljénap természetesen összefutottam a gerendai karcsival, aki szerintem jobban néz ki, mint bármikor, és elbeszélgettem vele, és Nekem a karcsia, nekem egyáltalán attól függően, hogy milyen lábbal kelek fel, nekem az emberek mindig keresztrejtvények, akiket meg kell oldanom, miközben az emberek nem keresztrejtvények, de én így viszonyulok hozzá, valószínűleg leegyszerűsítem, vagy túlbonyolítom a helyzetet. De alapvetően az jutott róla az eszembe, amikor mesélték, hogy a sziget eladása után, ő mondta, hogy másnap nem fog bemenni, és mondták, hogy az kizárt, hiszen azért még egy csomó, Elvára, elvaratlan szávot és tényleg nem ment be soha többet, és aztán a felidéztem neki, és mondta, hogy hát miért is ment volna be, és aztán elkezdtem mondani, hogy mennyi más dologgal foglalkozik, és hogy azok egyébként most éppen milyen állapotban vannak, és arról meg eszembe jutott az a régi történetem, amit még valamilyen regénybe bele kéne foglalni, hogy a halál akkor ugye meg tudja a nyúl, hogy nem is nőnek a fogai, Semmiatt nem is kellett volna rágni egész életében, mert ezt az Isten megsugja neki a halál előtt néhány másodperc, és azt mondja, hogy meg szólhattá volna hamarabb is. Tehát, hogy az jutott az eszembe, hogy vajon egyáltalán mindaz a ténykedés, amit mi folytatunk, az ugye vajon az időnek az eltöltéséről szól -e, vagy valami másról oké pénzkeresetről is. Elnézés, hogy a tenapi alkoholfogyasztás után ma ilyen filozofikus vagyok. És aztán erre válaszolta hát Karcsi a maga, hát a a maga a... nagyon praktikus módján. igen? én csodálom az ő, a, azt a hitét, amiben az új, újabb és újabb dolgaiban mennyire ezer százalékosan. Az, az, hogy hogy tud tovább lépni, azt, azt én nehezen tudnám, de hogy, hogy mibe vág bele, és hogy csinálja, azt meg csodálom. Igen. Van valami krómbacél benne, mint hogyha ilyen sérthetetlen lenne, vagy mint egy tank, ahogy halad előre. Miközben egy nem tolakodó. Hogy eltakar, mint Ozzie Ozzie Ozzie Ozzie szerinted miért kapod te, hogy Rozi Oszbont? Hát most tudnom kéne, hogy hol hagytam abba a telefonnál, de nem ah. emlékszem, de ha valaki elmondja, akkor folytatom, de én elfelejtettem. Szelnek magának egy kis rövid történetet, hogy jártam a múlt héten. Figyelek! Én azt az az elsimon úrral kapcsolatos beszélgetése adta az ötletet, hogy fölhívjam. De jó tette. A, igen. A következő a helyzet. Nekem van egy kis hajóm a Velencei tavon, uh -huh. ami a, nem merül túl mélyen, és ebbe a vizi helyzetbe is még lehet rajta hajókázni, vagy tudok vele uh -huh. hajókázni. Na most... A hajóm a vízretétele az azért volt egy kicsit problémás, mert a Velenceitó körül újra betonozták az összes mólót, és ennek az lett a következménye, hogy egy ilyen 30 centivel magasabb lett a Velenceitónak a partja, úgy, úgy általában a déli parton. Következésképpen nagyon nehéz kijönni a hajókból ezekre a megmagasított mólókra. Ha én állok a hajónak az órába. A Melkasomnál van a mólónak a teteje. És hát én nem vagyok egy ilyen atlétikus alkat, elég nehezen tud dokonnál kimászni, úgyhogy beszereltem magamnak egy kis mini stéget, alumínium létrával, meg ezzel-azzal, hogy ki tudjak jönni a hajóból. Hát eddig ez nem közügy. Ez az én problémám, hogy miért nem tudok kimászni. Jó, át. de a, a, a, azt azért hadd kérdezem meg, hogy csak úgy fogta magát, és csinált egy stéget. Igen, illegális. Uh -huh. Mert hát ugye, na mindegy. És a lényeg az, hogy a... a az le kell betonozni, én... vagy ez a mit kell csinálni, hogy ne el a víz? Hát ügyesen megkonstruáltam, vettem egy alumínium a praktikertbe, ilyen három darabból állót, és tekintve, hogy elég jó mérnök vagyok. Megkonstruáltam ezt a dolgot, vannak benne egyedi fejlesztésű ilyen nagy karácsonyfatalpszerű dolgot gyártottam, de visszabba ne süllyedjen bele, és a többi. De nem ez a lényeg, hogy is e, téged... Ez, ez, ez mihez van közel? Tehát, tehát minek a függvényében helyezte ezt el a tóban? Tehát hol, nem azt kérdezik, hogy hol van, hanem hogy mihez van közel az ön életét illetően. Ja fontos, hogy én a hajomba beszéljük. Félejt, de... én azt kérdezem, hogy ez a kikötőhöz van közel, önnek van ott egy háza, teljesen találomra találta ezt a helyet. Van-e ja. valami logika abban, hogy miért pont ott van a stég, ahol van? Ja, hát most, ha 5 éves korom óta vagyok a Velencei tavon, nyaralónk volt, stb. a többi diplomamunkámat írtam a Velencei tóból. én egy ilyen lokálpatrióta-szerű valaki vagyok, és Ezt szeretem, szeretem, de azt kérdezem, nem. hogy a, a stég helye annak van a jelentősége? Van, egy pici van, de a, de a lényeg az, mert kicsit mellékvágányra mentem, Hagy engedjél meg Nem, én, a... én, én, én vittem erre a mellékvágányra, csak azt kérdezem, hogy önnek fontos-e, hogy ott van a stég, ahol van? Fontos, mert ez egy olyan kikötőbe sikerült most szereznem egy hajóhelyet, ahol most jelen pillanatban 160 cm víz van, ami a Velencei Tóban most ritkaság. Uh -huh. Tehát ez, ez egy, én, én 30 évig tartottam a hajómat a Velence-Tobi Vízisportiskola területén, uh -huh. ami egyébként egy érdekes dolog, mert ott meg a Máltai Szeretett Szolgálat lett a tulajdonos, és ott a venezuelai menekültek voltak ki most éveken keresztül, ez is egy érdekes téma lenne, csak ezt nem akarom ide elvinni megint. Van, de a stég az nem ebben a kikötőben van, vagy ebben a kikötőben a van? Velence a Velencei el kellett jönni ebben az esztendőben, mert kotorják a döblőt. Értem, ja, jó, akkor térjük stég... vissza a fősodorhoz, elnézést. Én. Na ennek kapcsán, hogy stéget építettem szerdán, kettő órát voltam a Velencei tóba, ami elég hideg még, uh -huh. Ezt úgy sikerült, hogy van búváruhám, és egyébként képzett búvár is vagyok, és hát ott a barkácsolás során két órát voltam a tóban. Uh -huh. A lényeg viszont az, hogy be kellett a kikötőben mennem a vízbe, és a kikötő felújítás kapcsán minden mólóhoz telepítettek úgynevezett menekülő létrát. Uh -huh. Ez a menekülő létre azt a célt szolgálja, hogy valaki beleesne a vízbe véletlenül, uh -huh. Vissza tudjon valahogy kecmeregni uh -huh. a, a mólóhoz. Na most én egy vízbiztos ember vagyok, bementem, megszerettem, amit kellett, és ki akartam jönni a menekülő létrán. És a menekülő létrán nem tudtam kijönni. De van egy pillanatra, a menekülő létre az az önstégére volt szerelve, vagy egy. Benne, nem, nem, nem, nem, nem, semmi köz az éstégre, a, ok, tehát egy az egy másik. A velencei van ez a móló okay. felújítás kapcsán. De már elnézést, ha megcsinálta ezt az izét, akkor miért nem, hogy nem volt ott a hajó most? De még ott van a hajó, igen. Ott van már a hajó. Értem, de amikor szerelte a stéget, akkor a stégnél nem volt ott a hajója, tehát ezért nem jött ki úgy, hogy azért, hogy hiszen ezt a stéget is azért csinált, hogy Itt... könnyebben tudjon kijönni. À, jó, a, tulajdonképpen ez úgy van, hogy ez a menekülő létre ez minden egyes hajókikötőbe beszerelték most újonnan. Körülbelül egy 120 darabot szerelt. Én ezt értem, 100... de az önstégéhez nem volt szerelve ilyen. Ne. Az, hát az őstégemhez nem kell, mert, a, mert mindegy. De az őstégéről őst, nem tudott volna közvetlenül kijönni? Hát ki tudtam volna éppenséggel, de a menekülő létrán okay. akartam kijönni. Jó, mert úgy okay. gondoltam, hogy a Jó, Jó, csak. Oké, okay, rendben van. Na akkor. most az történt, hogy a menekülő létrán viszont nem tudtam kijönni, ugyanis a menekülő létrák rövidek. Ez azt jelenti. Túl hogy magasan nem kellett jön. volna lépnie? Igen. Magyar, hogy egyszer csak ott találta magát a Berencei tóban, hogy nem tud belőle kijönni? Igen. Ez elég meglepő, de ez a helyzet. És hát úgy tudtam végül kijönni a menekülő létre, hogy hát fölnyúltam, és akkor felhúztam magam erőből. Most 140 kiló vagyok ez. De vízben tudjuk, ez másféle Igen. Hát ez volt a szerencsém, hogy úgy szép lassan jött vissza a súlyom a hála és így aztán nagy nézem, keservesen, de ki tudtam jönni a önekülő létrán. És tekintve, hogy én építési műszaki ellenőr vagyok, nagyon elgondolkodtam azon, hogy az összes kikötőbe ugyanezeket a létrákat szerelték föl, és az én mérnök kollégáim, a tervezők, a műszaki ellenőrök, a felső műszaki vezetők, hogy vehettek át egy ilyen életveszélyes dolgot, amikor egy menekülő létre nem lehet menekülni. Ez a mi mérnöki társadalmunkra is sajnos egy nagyon negatív fényt vett. És ezek a kikötők megkapták a működési engedélyt. A, a működési engedélynek egyébként feltétele a menekülő létre, vagy nem? Hát én gondolom igen, mert ö, egy, nem véletlenül szereltek föl ezekből a létrákból 120 darabot, vagy 150-et. Egy, négy, hasz, és maguk hosszúra. a létrák, azok nem elég hosszúak ahhoz, hogy... Nem elég hogy... hosszúak, rátapintott a lényegre, körülbelül két létra fog hiányzik mindegyik. mindegyik De és én arra, arra kérdezek, hogy nem elég hosszúak ahhoz, hogy egyébként e, e, leszereljék és úgy szereljék vissza, hogy ezt a két, fokot, két fokkal lejjebb rakják, mert hogy akkor meg az a két fok hiányozni fog a víz fölötti részből? Pontosan, tehát ezeket meg kell toldani, vagy, ah. vagy, vagy új. És új, azon kívül, új. hogy engem fölhívott, akkor azon kívül a, a kikötőt is értesíteni fogja, vagy tudomásul veszzi, hogy itt most itt morgunk ketten, és akkor... Hát tényleg én ennyi vagyok. pali vagyok. De Ez mérdeke... könnyen lehetséges, hogy felhívja magára és a múlójára, vagy a stégjére a figyelmet. Persze, amit... és tiszedetik velem a sajátomat. Igen. igen. Ez előfordult, igen. De ez most pillanatilag nem érdekel. A a, viszont én egy, Ön egy ilyen önsorsrontó. Számot... Hát igen, hajlamos vagyok erre. Azt akartam mondani, hogy a magyar mérnöki kamarában van némi tisztségem, és már én ott házon belül már kellemetlenkettem a <kül> mérnöki kamara vezetőségének, hogy szerintem itt vizsgálatot kéne indítani azok ellen, a kollégák ellen, akik különös tekintettel a műszaki ellenőre neheztelek, jó magam is az vagyok. És ezt, ezt a hibát, hogy ezt átvették, ezt nem lett volna szabad elkövetniük. Hát mostanában ez foglalkoztat engem. Ez egy mikor egy történet? Mert a múlt hét szerdán történt velem ez a Mennyit kellett volna gyalogolnia egyébként, hogy ki tudja jönni a Velencei-tóból, ha nem ezt a létrát választja? Hát úszni kellett volna, a gyaloglás helyett. Nem is tudom pontosan. És ha, vagy, ha még árulja el nekem, hogy ön több létrát kipróbált, vagy egyet próbált ki, és ebből vonta le azt az általános tanulságot, hogy valószínűleg a többi is ugyanígy van felszerelve. Ö, ismerem a többi kikötőt is. Nem, nem, nem. Itt, itt, itt van felszerelve közel száz létrát, akkor mindegyikről tudja, hogy ezek ilyen magasságban vannak. Egyébként ezeket nem másztam meg, ezek típus termékek. Jó, Most tehát olyan azt feltételez, van. hogy ez összes ilyen. Igen, ezt, ezt feltételezem. Ezt feltételezem. De ahogy, ahogy alkalmam lesz, még, a, még megnézem, a, még ö, alaposabban a többit is, hogy, hogy valóban nem vádaskodok-e most alaptalanul, de, de sajnos amik mellett eddig elhajóztam vagy elmentem, ugyanezek a létrák voltak ugyanilyen hozba. Mondom, ez típus terméknek tűnik, ilyen projekteknél ez nem ritka, hogy egy kapta fára legyártják a bizonyos dolgokat. Ön esetre ez egy bosszantó. Na hát, én most ezzel foglalkozom. Nagyon szépen köszönöm. Oké. Okay. Jó reggelt! Jó reggelt! Milyen volt Olaszországban? Nagyon jó! Láttam a Facebookon, hogy Olaszországban voltál. Így van. Mit csináltál ott? Hmm. Javarészt a Giro-n Giro voltam. Te egy kerékpár őrült, vagy, vagy nem tudom erre a jó kifejezés? őrültnek semmiképpen nem mondanám. Szeretem a műfajt. Régóta figyelemmel vettem. Műveled is? Mindig, hát teljesen amatőrszinten. Mindig törekedtem mindig arra, hogy a saját értségembe a Velencéton környékére elhozzam a nagyobb köréppáros versenyeket. Ezt siker is, is végeztük el, hiszen a Tour de Anglais már többször el a szakaszfajrával, É, és hát a is ott ment el. Mi a jó a kerékpárban? A, a, a Verencei tónál. Hát egy, egyrészt nem, a... gondolná, nem gondolná az ember elsőre, csak nem követi figyelemmel, az, nem tudja, hogy ilyen kívül látványos. Ne, a néztük a néztük a, a jurósporton a mind a szombatot, mind a vasárnapot. Igen, másrészt viszonylag tehát kezdjük is a sportértékét, egy nagyszerű sportát. És ráadásul olyan sportról van szó, ami, ami szabadidős sportként rendkívül némszerű. Harmadrészt uh, az országúti kerékpározásban az a fantasztikus, hogy a versenysport és a sport találkozik. Mondjuk az összes ilyen nagy kerékpár versenyen, a amatőrök azok végig mentek a pályán, a verseny előtt, után, részben alatta. Tehát lehet, tehát lehet kerékpározni, és uh, a, maguk a versenyzők nincsenek távol a közönségtől, tehát a legnagyobb sztárok is, Veronába is ezt tapasztaltam, a, amikor uh, néztem, hogy kikkel találkoznak, és olyan találkoznak a versenyzők, tehát a legnagyobb sztárok, és amikor mennek vissza fele az ország után, akkor a, megállnak a közönség uh, soraiba, fotózkodnak, beszélgetnek, tehát ilyen kívül érdekes dolog, Nyilván, olyan, hogy hogyha egy sztárfutbolista fotbalmérközés szünetébe felmenne a látokra, és végigárná a, a nézőket, autogramot adna, és fotózkodna. Tehát ez egy nagyon sajátságos... Ez egy régi történet, elsimó Lászlóna? Bármint a kerékpárra szenvedé? Igen, igen, igen. Végóta szeretem is követem és te hát például ő, ezeken a, a, a szakaszokon ö, valahol ott vagy, és ö, vagy, mert azért kár oda egy hogy tévén nézzed, de hol vagy akkor? A befutónál, hát, vagy hol? Vagy te is ott futsz mellettük? Nem, a befutónál, a célban, célban. célban. utolsó nap a rajtot is végignéztük, tehát a, a legtöbb részét a rajtnak a, a, a, meg, a, meg a célban. Igen, a célban. még az a nagyon jó volt, tudjuk nézni. Aztán vasárnap este a Biki Osztán is ott voltam a Berona Jarénában. Tele volt? Ez abszolút, tehát fantasztikus volt. Tehát igazi nagy show, hát a Giro már nagyon-nagyon régóta működik, és a világ egyik legegyszerűbb kerékpáros versenyén. Én azt gondolom. És hogy neked sokszor... van kedvenc versenysződ is? Hát én mindig a magyar szurkok is azt mondja, most három magyar is voltam benne ez egyben, ez egy óriási nagy óriási nagy dolognak tartom. Tehát ez, ez, ez, ez, ez fantasztikus. A Walter a végén hanyadik lett? a pontos eredményt, azt nem tudom. Hát ugye a, a, az, az nagyszerű volt, hogy a Walter legjobb eredményét életének a legjobb eredményét azt figyelemmel követettem, hiszen a, nem az utolsó, nem az egy napon, az péntek. Napon, Akkor lett a, negyedik. Negyedik lett ott abban a fantasztikus versenyben, ami egy verseny, hát az brutálisan nehéz pályá volt. A, a gyönyörű helyen. Csak hát ugye a legvégs, legvégén, tehát simán lett volna akár első, de második minimum, de a legvégén nem vette jól be a kanyart, ott mellettelebb a, mellette a versenyszűbe vitte őt, gyakorlatilag játszotitotta. Ő szerintem az ott nagyon hülye volt kialakítva a végén az a kanyar. Aha, mindenki ilyen ismerése, volt, és is azt írta a Facebook oldalára, hogy hogy tulajdonképpen nem volt vele És ez nagyon nagy hiba, hogyha... Hát különösen tekintet, mondan, tehát, hogy, hogy egymás versenyt, mellett, ha valaki egyedül jön, akkor az nem probléma, de ha ott négyel jönnek, mint ahogy ott négyel jöttek... Nyilvánvaló, hogy... nyilvánvaló nem látta azt hogy, azt, hogy balra kanyarodik az út. Igen. Ő, ő, ő a hát ne, nem volt az boy, de valójában az élellevő négy versenyzőnek a jobb szélén volt. Egyébként az egyenesen neki vezette a Igen. másik versenyző a... a ez résznek. Hát, még az a szerencse, hogy csak egy egyszerű e, Moninó volt kifeszítve, mert így, e, mert így e, különösebb baleset nélkül megúzták ezt a dolgot, ebből akár baleset is lehetett volna. Ilyenkor egyébként ez számára teljesen meglepetés, tehát ne, e, a verseny előtt nem látja ennek a vonalait? Vagy ennyire nem vagy tájékozott? Bocsánat, még egyszer mondja, János. Azt kérdezem, hogy a verseny előtt egyébként a, a maga, az induló, az látja ezt a vonalat, vagy pedig számára és meglepetés, amikor jön egy kanyar a legvégén? Ugye a pályát előre kijelölik. Hát nem viccán, Jó, de a kanyarral el... akkor tisztában volt előtte, vagy sem? Hát Walter azt mondja, hogy nem volt tisztában. Hát, uh, ne, nem, nem tudom ennek az okát. Nem tudom ennek az okát, de... Mindegy, bárhogyan is, uh, a, akik jobban értenek a dologhoz, mint én, azok mind azt mondták, hogy ha egy kicsit előbb indul, uh, akkor, akkor tulajdonképpen nincs ez a probléma. Tehát uh, nem lehet nem, csak a verseny szervezőket hibáztatni azért, hogy, hogy, hogy a pályak volt a gondok. Hát uh, bárhogyan is, hát nem, nem, nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy tíz évvel ezelőtt, amikor a, ezen kammer károlyal, aki a tuddognak a a főszervezője, vagy vagy Prince Inger Péter, aki a Magyar Kerépára Szövetség elnöke, vagy Szigasi László, aki a versenyigazgató, és hát egy tényleg nagyon-nagyon nagy tudású szakember. Tíz év beszégettünk, akkor beszélgettünk, akkor álomként fogalmazódott meg én egy, egy olyan színvonalú versenyző, mint volt Atti, három magyar tekert, mikor jól a, a gyíron, hát fantasztikusak, ez óriási nagy dolog. Tehát a magyar kerékpáros sport az elmúlt tíz évben olyan lendületet kapott, ami szerintem nagy dolog, és ezt fenn kell, kell tartani. Ja, és hát ugye nem mondtam el, de viszonylag kevés pénzből óriási nagy uh, sikereket lehet érni ezen a területen. Tehát egy csapat is, uh, meg egy versenyző felépítése is uh, igazán... jó. volt. is tudnom kéne, de, más, de ebben más, nem vagyok tisztában, hogy a Walter egy magyar vagy egy külföldi klubban kerékpároszik. Nincs magyar csapat. Tehát, hogy, hogy, ők mind a hárman nemzetközi csapatban tekelnek. Tehát, ö, ugye azt látjuk ezeken a versenyekben, hogy vannak olyan országok, amelyek lázi működteknek, megvesznek pénzért csapatot. Ott van a kazaksztáni csapat, aztán a tenné alatt futnak. Amióta ott vannak a világversenyeken, azóta mindenhol a. a az aztán a nemzeti színekbe diszi, diszített, felisztett autók, versenyzők futnak, de ez nem a jelenti, hogy azok kazak nemzetiségű versenyzők. Én van egy, van egy ö, csapatuk, amelyet arra használnak föl, hogy, hogy, hogy az ország, illetve a, aztán a brandjét építsék. Ezt nagyon jól teszik, és akkor persze hát vannak olyan csapatok, mint a, a németeknek a bora, amelyikben a világklasszisok ö, versenyeznek, hát ők meg ö, ott meg a csapattagok is németek, tehát hogy, hogy ahhoz azért jelentősebb forrás kellene, hogy magyar csapat legyen, és egy olyan színvonalú csapat, ami, ami mondjuk Walter Attilákból áll, az, az ma nehezen lenne kiállítható, vagy nem a csapat nem, nem lehet kiállítani, csak, csak magyar versenyző, de nem is az lenne a cél, nem az, hogy elinduljon a dolog, legyen egy magyar csapat, aminek mondjuk a 20 neve éppen Walter Attila. De hát uh, így is óriási nagy dolog. Tehát ez, ez szerintem sok a sporttörténetet írt múlt héten Olaszországban. Magyar kerékpáros sport életében ez mindenképpen óriási nagy uh, eredmény volt. Tehát ez a negyedik helyezés egy, egy, egy fantasztikus uh, pozíció. Erre büszkének kell lenni. Hát hihetetlen teljesítményekről van itt szó. És ez semmilyen vonatkozásban nem csökkent, hogy ez nem egy magyar klub uh, szervezésében jött léte vagy tagságával? Ahogy is, hát nem. mert hát a kerékpársport az így működik. Hát miért lenne? Hát, ne, ne, figyelj, amikor a... a, a, a utolsó napon, az utolsó napon, amikor indultak a versenyzők, és fölkonferálják, és az nézik a júrosporton a Rai Unon, a, én nem tudom hány tévécsatornán élőben, meg aztán ismétésben, hát amikor elindultak a... Magyar versenyzőket, ott olyan, de eleve végig hatalmas reklámot kapott Magyarország azzal, hogy Magyarországon indult a GIO-t. Mindenhol elmondták, hogy Magyarországon indult, Budapesten dicsérték, Budapesti szervezést dicsérték a, a közösségnek, és aztán, amit helyben látott, hallott több ezer ember, ezt so, sok millióval látták a televízióban. És amikor a Magyar versenyző indult el, akkor, akkor uh, magyar dallamok uh, hangzottak föl, fölkonferáltak. Az, hogy melyik csapattagja, az egy dolog, de hát a maga nemzetiségüket hát az rendkívül fontos. Néhány sport túl, játszik, még jelentős? Nem, hát. nem szorul háttérbe a, a, a nemzetiség. Hát valaki tenni, engem megkezdett büszkálni a félzőt, hogy a Walter nem is a magyar csapatban teker, és ott van, persze, én az a tisztáját, hogy Walter nem a magyar csapatban teker, de attól még magyar ott attól még szurkolatunk, Itt van Magyarországok, nem nemzeti vállagatottak vannak a, a az ilyen versenyek, mint a Tour vagy a, a Giro, hát én, én szerintem nagyszerű dolog volt. És hát ami jó, jó. sokat lehetett tanulni a szervezésből. A... Egyébként az egyik másik interjú, rendszeres beszélgetéssel, társadal együtt voltunk, aki az képest templő, professzionális kerékpáros. Jó, De neki is tisztsége van a kerékpáros szövetségben is? Hát nem véletlen, vele is volt alkalom sokat beszélgetni, így remek, remek volt ez a néhány nap. Te most álmost vagy, vagy mitől vagy ilyen lassú? Nem baj, csak kérdezem. Nem tudom, hogy lassú vagyok. Kicsit lassú. Én is így kezdtem a mai napot, mert volt egy ilyen alkoholfogyasztással, föl, egybekötött. Fölgyorsodok. Föl igen, igen. Érzékeltem, egyébként nekem az SMS-eket, csak nem egyrészt nem tudhattad, hogy le van merülve a telefonom, más nem tudhattad, hogy én Bogányi Gergőt hallgattam uh, egy egész kontáltan. nap. Nem egész nap, hanem este sokáig, és akkor visszakapcsoltam a telefonomat, 11 óra fele, akkor föl tudtam tölteni, akkor láttam az utolsó üzenetedet. Szörényi Levente a Nemzeti Múzeum irodájá, főigazgató irodájában uh, van oka az ő látogatásának? Beleért, vagy egy ilyen megkomponált képen vagytok? Hát az egy olyannyira megkomponált kép, hogy abban a másodpercben született, ezt ott találtam ki, beálltam mögé, és a kollégám lefotódott bennünket. de régóta jobban vagyunk Leventével. Még hogyha a oké részének, nem is tetszik, de hát ez nem nem ráz meg. Hát ott jobban vagyunk, beszélgettünk, tervezgettünk, van egy nagyon jó kis termünk, amit most nem fogok elmondani, hanem akkor is össze elmondom. Biztos valami darabbal kapcsolatos, aminek te írod a szövegét, és ő, az e ő írja a zenejét, másra nem nagyon biztos, lehet szó. Hogy biztos, biztos, hogy nem. Nem? Mert hát, hogy, hát, hogy Levente ebből a hiszem, már nem aktív, ahogyan ő fogalmazott, az életmű lezárult. De, de szerintem az egyetlen nem baj, mert ez egy nagyszerű életmű, és van még mit csinálni értéket így is teremteni, és <kül> egyébként pedig azt az életmélet gondozni is kell. Hát nem, nem erről van szó, de nem fogok bele nem miről Nem fogom, nem akarom kiúzni. Én illésrajongó voltam, őszintén sajnálom, hogy az illés már nem léphet fel, hiszen két tagja is meghalt, és ilyen vegyes borzongással nézem azt, ahogy megpróbálják a az omegát valahogy valamiféle, nem tudom milyen zenekarra változtatni egy élő taggal, mert ugye a másik beteg és ő jelen pillanatban nem alkalmaz zenélésre, de hát nyilvánvalóan nehéz abba hagyni. Legutóbb a Demién kapcsán mondták, hogy hát az ő egészségi állapota sem tökéletesen indokolja a fellépését, de hogy aztán, ha már fönn van a színpadon, akkor szinte már megtáltosodik. Hát, uh, te éve van, amikor közösségi lépsz. Hát, uh, én még nem láttam olyan Csádi koncertet, ami elmaradt volna, miért Csádi nincs jó formában. Hát itt nem is arról van hogy elmarad, hanem inkább az, hogy akik elmennek, azok milyen élményre számítanak, és aztán uh, ehhez képest, vagy nem tudom, mi a megfelelő fogalmazás, milyen élményhez uh, jutnak. Uh... Én még az Ergo koncertre is elmentem, tehát az ember a kíváncsi, és uh, um, én, én, nálam ugye szinte végtelen az a, az a skála, amin, amin uh, bizonyos művészeti dolgokat meghallgatók, befogadók, megnézek. Tehát arról jönne szó, hogy Stockhausen koncertre kell menni, örömmel menni, között hallgatni, és valószínűleg kívül aznap, amíg hallgatom, 12 -en. Ha arról van szó, hogy Bartokot kell hallgatni, akkor mi rajta kiválgatják 112 mert Bartokra jónó vagyok, de egyébként mm. elmentem több a király előadásra, legutóbb az, az operának a István a Istvának királyát néztem meg az Erkelben, hát fantasztikus volt, tehát amit a szinetát csinál 90 évesen, azt a frissességet, azt a, a újszerű megközelítést, tehát ez több éves, 30 éves rendezők megígyehetnék. Nem is elmentem az Ergó és így elmentem metallica elmentem Venting van lutz elmentem omega annak idején az utolsó meg a koncertre. Tehát, hogy, hogy itt a mindenre Ezt szoktam lenni az operától, a népzenyéig, a kortás lettől a néptáncig, a David Gettától, a nem tudom én lisztig, mindenre kíváncsiuk. Mindet meghatok és megnézek. Ma este például a Nemzeti Színházban megyek. És mit fogsz látni? Pignászkinak az új rendezésé. Nekinek ajánlom, láthatatlanba is. Úgy, hogy kíváncsi vagyok, mindenre kíváncsi. Van egy bűnöm, mert szombatra volt, a veled folytatott beszélgetés következtében letvásárolva, vagy ilyen bonyolultan fejezem ki magam, két színházi egy a bakáns nőkre, de én eléggé el nemítélhető módon a begdöntőt választottam, így aztán az a két szék akkor üresen maradt szombaton, hát, ezért is elnézést kérek. hibát, hibát követő, tehát a megdöntő visszanézhető tévéről és a, a, Élőszínházak a varázsa az viszont pótolhatatlan. Tehát is az előadás, meg kell nézni. Az élőszínház varázsa az visszaadhatatlan, tehát nem volt még hát, olyan. Én amikor visszanézek egy színházi előadást, tehát ott, ott volt például a legutóbbi premier, ami, ahol én írtam a szöveget, 1222-ben, Vörös Munkai Színház, ugye, később a repülőgép, nem értem oda, megnéztem videófelvételről nincs összesítása mert nem láttam élőben, de komolyi nem volt. Tehát élőben egészen más. Ez mint... De az egyidejűség is egészen más, tehát én vasárnap nem akartam volna már megnézni a megdöntőt. Hát Istenem. Ezt is meg lehet érteni. És hogy tetszett a mi előadásunk, amit megnéztél várom. Én attól oda voltam és vissza. Beleértve, hogy az nagyon jó érzés volt, hogy az ember... Én valahogy, tehát én valahogy szorongok itthon, hogy nem tudom, autóval akkor az ember, parkolóhely, meg egyebek, és ha az ember kimozdul, se Szegeden, se Miskolcon, most legutóbb székesférváron is, ez az érzés nincs velem. Egyáltalán van valami városfóbiám, tehát ha elhagyom a várost, vagy elhagyom az országot, akkor egészen másféleképpen érzem magam, ez önmagában rányomja a bélyeget, ott van az 57-es kilométer egy, ott volt egy M7-es áruház, annak a helyén van most egy étterem, ahol enni szoktunk, ott már csak ilyen szűkös kínálat volt, és volt egy, volt egy kasszás kislány, akit el is meséltem a Kejfej Jancsiból, mert páratlan teljesítményt mutat, mert miközben kiszolgált bennünket, kérdezte, hogy milyen kin az időjárás. És hát ugye én mondtam neki, hogy hát, nem tudom, gyülekeztek a felhők, ugye akkor este esett. És mondta, hogy ő egyfolytában nagyon nagy érdeklődést mutat az időjárás iránt, és ő egy nagyon, tehát nagyon érdeklődik a, az időjárás felől. Úgyhogy kicsit olyan volt, hogy úgy zavaromban nem akartam neki azt mondani, hogy átveszem a kasszás helyét, és akkor ő legyen kint, és akkor közvetlenül fogja érzékelni azt, amit tőlem kérdez. Egyébként a hétköznapoknak ezt a csodáját, ezt, ezt, ezt megélem, uh, tehát, hogy az ember kimozdul otthonról, és hogyha nem kellőképpen van magába zárkózva, akkor a, leg, a, a legváratlanabb dolgok uh, történnek vele, és gyakorlatilag a kejfejancs is akkor fut, egészen elképesztő. Ez nagyon jó, de esetleg visszatérhetni az de most már a... Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, ez egy, nem, hát ez, ennek van a kanyar, kanyarulatai, hát figyelj, te is hosszabb beszéltél van. a zsíróról, uh, J Jiro, Oké, rendben van. Hogy hogy parkolóhelyet sem volt nehéz találni. Ettünk egy fagyit előtte, ahol szintén nagyon érdekes párbeszédbe sikerült bonyolódni a fagylatos lányal. Azt nem nagyon értettük, hogy annak van-e értelme, hogy te ott előtte, ott volt egy ilyen tóksó, az nem tudom, hogy milyen célt szolgált. Közőség találkozó, úgy hívják azt a színházakban. És aztán maga az előadás, az én megkérdeztem, én mindig megszoktam kérdezni, hogy, hogy meddig tart, és mondták, hogy háromszor húsz perc, és kétnegyed órás szünet. Igen, mindig foglalkoztat, és szeretek úgy ülni, hogy bármikor tudjak távozni, tehát például sor közepén nem szívesen vagyok, annál nem lehet menekülni. Nagyon jó hangulat volt. Tehát azt tudom neked mondani, hogy... Ha azt mondom, hogy szellős, akkor azt nem, fogod, nem biztos, hogy azt pozitívna fogod érzékelni. Olyan volt, tehát az egésznek volt egy fantasztikus levegője. Először is kurva jók a táncosok. Hát de, nagyon, nagyon profi társadat. De nem csak, el csak el profik, nem csak profik, a Krista például talált magának egy ázsiai balettáncos, vagy a, az arc alapján ázsiai balettáncos, akiről azt állította még ott a színházban is, hogyha ő volt a színpadon, akkor nem látott senki más rajta kívül, és aztán én néztem ezt a lányt. Nekem ott volt egy fiú, aki, a, az a hosszú göndörhajú, aki engem ő kötött le a, meg ő varázsolt el, honnan volt a társulat? Tehát ez a nemzetközi társulat, ez hogyan verbúválódott? Hát ugye Egerházi Attila, ennek a színháznak a alapítója, igazgatója és vezető koreográfusak. ő ugye egy harangozó gyűlödi éves művész korográfus, a, a pályáját a, a, az operában, ugye az állami baletegyítésben együttesben. Kezdte, sokáig ott volt táncos, 12 évig, és aztán külföldre került, és sokáig dolgozott a világ egyik legnagyszerűbb, leghíresebb koreográfusa mellett, a Jerzy Kilian mellett. tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy egy Jerzy Kilian tanítvány. És a felesége, aki egyébként ennek a társulatnak a, a balettmestere, tehát aki a betanítást végzi, és maga is, hát talán azt mondjam, a legjobb táncos, tehát világszínűl a világ táncosa, Krisztina Paleszmo Renó, ő, a, a, ő egy katalán katalán hölgy, akivel, ha jól tudom, Prágában ismerkedt, nem is tudom, hogy hol ismerkedtek, mindegy, de a lényeg az, hogy, hogy hát egy nagyszerű táncos, tökéletesen megtanult a Krisztina magyarul, ez is óriási nagy dolog, a, és hát ők ketten állították össze ezt a társulatot, van, Köztük magyar, van köztük spanyol, szlovák. Kizálog az előadás miatt vannak itt? Ők rendesen leszerződtetett táncosok. Hát, ez egy valóságos probléma, hogy egy ilyen színvonalú uh, tánckart csak magyar táncosokból nem lehet összeállítani, de ezzel együtt ugye, azzal is szembe kell nézni, hogy ez a tánc ez egy nemzetközi műfaj, tehát, hogy ez nem csak nálunk van. Az nem múlik, amedik, hogy egy társulatnak van-e egy... balettkara, vagy sem? Ez egy önálló ö, intézmény. Tehát itt nem arról az, hogy a színháznak, a Vörös Marti színháznak van balettkara, hanem ez egy önálló, ez egy önálló ö, társulatként működik. Tehát a székesfélyi balett színház, az a fáros által alapított önálló tánc egy önálló színházuk is van? Nincs. A hely az a Vörös Marti színház. Uh -huh. Mondjuk a Vörösmatű Színház kicsit többet is fordíthatna ennek a promotálására. Tehát de hát mindegy, ez egy másik probléma. A lényeg az, hogy Fehérváron sikerült összehozni egy virágszínvonalú társadatot. Én szerintem ez nagy érdeme a polgármesternek, mert ez nem lenne, hogyha Cserpalkovics András nem áll oda a színház ügy mellé. Tehát, hogyha valaki, eh, valakit egy városügyetőt megkeresem azzal, hogy alapítson egy önálló társzínházat, Hát euh, nem biztos, hogy azt tenni, mint egy családvalkorúi csadrás. Ez ezt drága mulatcsa? Egy hát, egyébként nem, néhány száz millió forintba kerülnek az intézménynek a fenntartások. Egy olyan ipari városnak, mint amilyen Székesfehérvár, ez igazándiból dígó különösebb terhet nem jelent, de hát óriási, hogy hát a hozadéka. Maga látogatottság az bármit visszajelez, vagy pedig ez nem... Én ezt nem tudom megmondani, mert én ezzel nem foglalkozom. Hát nem tudom, hogy milyen a látogatottságon, azt sem figyelem, hogy pontosan hány előadásuk van, igyekszem minden előadás, meg minden premieren ott lenni, de hát az, hogy hány fele járnak az országok a világban. Hát lassan tudom, vége van együtti... az évadnak a tebb darabod, vagy am amit te írtál, ez most itt, ez a három darab, ez még hányszor lesz ebben a fél évben? Hát nem tudom, mondani neked, hát, hát tényleg nem tudom. Azt tudom, hogy lesz Budapesten bemutató, mert meghívta Vignyászkettő a, a Nemzeti Színházban, nyilvánvalóan lesz a Nemzeti Tánc is. Társolt rendszeresen. Ki Szeretem a színházban. Sarádi Zsolt, a Szépics Férjavári Színháznak a színész, kiváló színész. Nagyon jó a hangja, nagyon, nagyon, nagyon jól mondja ember. a szöveget. Nagyon. Nekem nagyon színés. tetszett. Köszönöm, én is így értem meg, úgyhogy reméljük, hogy majd Budapesten is sokan meg fogják nézni ezt a színházban, ez a gondolom mi van még, amitről beszélgetünk, mert ez most egy más vonulaton haladó, vagy egy más simpáról haladó beszélgetés volt az a kérdés, hogy milyen kulturális, vagy egyéb élményed volt még, amit egyébként így a nagy érdemes megosztani. Legutóbbi jó élményem? Jó, nem is tudom, nem is tudom. Hát most nagyon készülünk itt a kiejtásra a Nemzeti Múzeumban, tegnap végigártam a kiejtesrendezést, két nagyszerű kiállításunk, sőt három napször kiállításunk hamarosan megyetni. Mindenhol a finis vagyunk a munkának. Az egyik a sziszi kesztyűjétől a sztálin füléig. Nagyon jól fog kinézni, ugye ez a kiállítás az elmúlt években beszerzett új műkincséget mutatja be. A Méghozzá nagyon érdekes dolgokat. Tehát itt a szó szerint a Sztálin szobor füle, meg sok minden más is kilepp szállítva. Kádár Jánosnak a bútora kitüntetése, a Rákosi Mátyásnak. Tehát egy igen egy érdekes, vegyes lágot lesz, amit szerintem érdemes ezt megnézni. Aztán készül az a kis kijelentésünk, ahol a legtehetségesebb fiatal restaurátor művészek mutatkoznak be az ő általuk megmentett műkincsekkel, illetve hát lesz egy, már most elárulom, hogyha minden jól megy, a múzomok éjszakáján fogjuk megnyitni, egy, egy nagyszerű, különleges tartsőremez kiállítás, ami, ami mondhatni egy világszidentizációt is tartogat, úgyhogy azt, azt meg különösen érdemes azt megnézni. Pótolod-e a lányaiddal a gyereknapot? Ö, nem tudom. <gül> a nem múzomban, nagy sikerű gyereknapi rendezvény volt, mindenki azt mondta nekem, akik itt voltak ismerősen, és elhozták a gyerekéket nagyon jól érezték magukat. Én <gül> az igazság, hogy nem foglalkoztam különösebben a gyereknappal. És mennyit foglalkoztál kint azzal, hogy közben mi zajlik a világban, vagy mi zajlik Magyarországon? Amennyit tudtam, de az igazság, hogy inkább arra koncentráltam most ebben a néhány intenzív napban, hogy a részben figyelem kövessem a zsírót. Részben az a társaság, akik együtt voltunk, akik kiváló emberek és javarész kerékpáraz szakemberek, meg az más területén is sikeresek, azokkal beszélgesek. Tehát azért, amikor, hogy intenzíven együtt vagy a Kerékpáraz Szövetség elnökével, vagy Révisz Máriusszal, vagy Gyógyjavis Benedekkel, tehát akkor van alkalmad, van alkalmad, fontos közéletés és egyéb más is beszélni, és mindig van valamilyen közös felületünk, közös feladatunk is, úgyhogy ez nagyon, nagyon jó volt, és hát mindeközben gyönyörű helyeken jártunk, tehát az ember a, a tájat is nézte, és csodálta, meg utánalizanak, hogy éppen hol jár. Sajnos múzeumra nem nagyon maradt időm, pedig bár, bár ugye Veronában már többször voltam, tehát igazság szerint jól, jól, ezt, hogy jól ismerem a város, de hát Uh, hiszen olyan programok is vannak Velenában, amire ami én visszatérek Velenában, mondjuk a Vinétálé, ami az ottani Expo, egy a világ egyik legnagyobb barászati szakmai kiállítása, ami, ami nagyon vonzó. Idén nem tudtam ugyan elmenni, de jövőre már végettem a naptárnapban, hogy hát én ott legyek. Köszönöm szépen az élménybeszámolót. Várom az időpontot. Én is köszönöm. Szia. Szia. Szia. Elsimolás volt halottak. közben eszembe jutott, hogy hol akadtam el, de nem biztos, hogy ott kéne folytatnom, fogalmam sincs, hogy hol kéne folytatnom. 06171242, 712 42 hogyha bárki bele akar folyni a szerkesztésből. 712.42. Sőt, az eltök, megütvezzük, senki se látja, amit teszünk. Na jó, hát akkor mesélek én. Egy a Kejfejancsi által szerzett barátomnál ez egy meghatározása a barátságnak voltam. Budapest közigazgatási határán kívül a barátnőmmel szombaton, és így nem láttam a bakhány snülket. Itt a két férfi elvonul, és meccset néz, ugye akkor fogyasztás nincsen, mert vezetek Illetek, hát nincs. A két nő pedig beszélget, e tekintetben azért van némi önzés, mert amíg a mi foglalkozásunk a meccsel az evidens, hogy ők ketten egyébként, ha mi nem lennénk ott, akkor egyébként ilyen beszélgetést folytatnának-e, Hát erre a válasz az, hogy nagy valószínűséggel nem. Ez a két férfi kapcsolatából adódó négyes, de ezt egyébként olyan nagyon hosszan nem kell magyarázni, ezt a jelenséget önök is ismerik. Inkább az a gond, ha ez egy gond egyébként, hogy ugye az történik, hogy a két férfi elvonul, fizikailag elkülönül, és akkor ott marad a két nő, Hát hogy annak függvényében, hogy van-e hosszabbítás, oké, rendben van, a szünetben az ember visszamegy, de akkor is kétszer 45 perc hosszabbítással együtt több, mint másfél óra. Hogy van-e miatt egyébként bennem lelkismeret, furdalás, vagy bármi, különös tekintetel a tegnapra, ugye akik nem most kapcsolódnak be, azoknak most nem fogom elmondani, hogy hosszú bonyolult felvezetése volt a mai műsornak, talán nem is annyira hosszú, nem is annyira bonyolult, de ott van bennem, hogy én most ezzel mit okozok, különös tekintettel arra, hogy ráadásul az a vád is ér, hogy mindig azokat a színházi előadásokat mondom le, amelyekre egyébként a barátnőm akar engem elvinni, nem mintha a saját magam által vásárolt színházi jegyek esetében az utolsó pillanatban nem mondanám azt, hogy nekem ehhez nincsen kedvem, mert hogy hát azért ilyen is van, Sőt, nagyon sokszor van ilyen, de mégis úgy tűnik, hogy tendenciáját tekintve a barátnőm által vásárolt színház egyeknél még nagyobb ellenállás mutatok, és akkor ebből ki lehetne olvasni valamilyen titkos, vagy kevésbé titkos üzenetet. Szóval az történt, hogy mi ott voltunk, és néztük a meccset, és a két ő pedig beszélgetett. És amikor ugye én ezt felvezettem, akkor azt mondtam, hogy jelentek egy házasságból, majd mindjárt hozzátettem, hogy nem pontos a fogalmazás, hiszen egyik se házasság, és aztán ugye nyilvánvalóan az ember hazafelé vezető úton mondjuk a barátom kevésbé érdeklődött a meccs felől, de hát mondjuk ezt én tökéletesen megértem, én nagyobb érdeklődést mutattam az ő beszélgetése iránt, amit ő elmesélt, és Biztos ismerik azt a jelenséget, amikor az ember azon gondolkodik, hogy azt, amit ő ott hal, amit átad neki a barátnője, hogyha abban egyébként vannak olyan elemek, amelyekről ők egyébként a férfi kejfejancsi által szerzett barátjával is szoktak beszélgetni, akkor azt érdemese külön beszélgetéstárgyává tenni egy másik alkalommal, amikor csak mi ketten vagyunk, nincsenek nők, nincs foci meccs. Én Rövid idő alatt eldöntöttem, hogy igen, ráadásul az illető nem mutatott ellenállás, sőt azt mondta, hogy szerint ez egy jó ötlet, meg benne is felmerült. És bennem alapvetően az van, hogy vajon én ilyenkor jót teszek-e, vagy sem. És ez azért egy teljesen fölösleges tevékenység, mert ajatt, hogy egyszerűen csak csinálnám a dolgaimat, és ez visszatér oda, ahol a mai műsort kezdtem. Tehát, hogy én gyakorlatilag egyfajtában problémákat gyártok, és azokat megoldom, és azoktól önmagában el tudok fáradni, miközben más egyáltalán nem érti azt, hogy ezeket a problémákat egyáltalán miért kellett létrehozni, illetve más esetekben a problémát se látja. Ez néha ilyen világfájdalmas szituációt is létre tudott hozni, hiszen egyébként ennek az elmesélése gyakran totális értetlenséget váltott ki emberekből. Tehát ahogy én ezt most el tudom mesélni önöknek, ezt én még évekkel ezelőtt nem tudtam elmesélni, rettenetesen bonyolult voltam, iszonyatosan szövevényes, és miután beszéltem fél órát, akkor meg lehetett kérdezni tőlem, hogy én most tulajdonképpen miről beszéltem. Én most abban a hitben vagyok, vagy abban a hiszemben. A hiszemben azért nem jó, mert... A hiszemben azt a számítógépen például mindig kitörli. De a hitben az van, hiszemben nincs. Tehát lehet, hogy olyan szó, hogy hiszemben nincs is, csak vagy a számítógépen kontrollál engem nagyobb mértékben a kelleténnél, és én nekem miért kell állandóan ilyen cakkokat tennem, hát nem tudom, mondom, ami az eszembe jut. Um, de végül is időpontot nem beszéltünk meg, de gondolom, hogy előbb-utóbb sort kerítünk rá. Nem tudom, hány óra volna levettem a szembergemet. 061-712-42. Gondolom, hogy most önök jönnek, de a beszélgetés az nem ilyen. 061-712-42, 8 elmulat reggel 8 óra. Elveszi, ez a sót, időnként ez valaki átalakítja ezt a széket. Eddig tudta hogy kell beállítani, most úgy tűnik, hogy elfog. A Milko is nagyon büszke volt, a székeire frát kaptam. <gül> Marian, most megpróbálom magam. Nem, hisz, nem az? Most Mr. Bean-t Ja, sikerült. Hát ilyen hatalmas szervezésben vagyok a nyaramat, illetően szervezek utakat a lányommal, a barátnőmmel, a barátnőmmel és a lányommal, csak egyedül könyveket vásárolok, amiket fogalmam sincs, hogy mikor fogok elolvasni. 061 létre a Belencei tóban, bármi más. Én azt hiszem, hogy nem semmi sem. Én azt hiszem, hogy nem semmi sem. Hiába is Igen. Jó napot, <gül> György vagyok. Nem tudom, kapcsolódhatok-e a kulturális élményekhez. Persze, bármihez kapcsolódhat, nem kell engedélyt kérni. Arról beszél, amiről akar. A múlt héten két kulturális élményben volt részem. Az egyik hétfőn volt, amikor a Budapesti Bűszaki Egyetem fennállásának 245 alapításának 245 évfordulója volt, és ennek kapcsán volt egy, egy koncert. Ezen a Ön egy mérnök? Igen. Sőt, ennek a 240 évnek az egy hatodát végig tanítottam. Uh -huh. no, tehát ezen a koncerten... Az nem kevés idő. Nem kevés, így van. Figyele, igen. Ezen a koncerten a 125 éves műegyetemi szinfonikus zenekar adta a fő vonulatot, de emellett a 150 éves műegyetemi énekkar is jelen volt. Az első felében jellemzően azok léptek fel előadóként, akik a Műszaki Egyetemen végeztek. Hát a Bródi János nem volt ott, de helyette ott volt az Orán. Uh -huh. Ott volt a Kaláka Együttes, uh -huh. ott volt Harcsa Veronika, és... Hát nagyjából ez volt az első rész, emellett volt még egy, egy együttes, ami a nem adom fel sérült hát emberekből állt, egy énekes volt, aki nagyon-nagyon jó hangú volt, és nagyon tehát jó, jó minőségben énekelt, és hát akik mellette még zenéltek, zongorista egyedek, azok is csodálatosak voltak. A, Ön szintén már, zenész? Nem, nem, nem, nem. Nem én úgy értem, értem nem. hanem hogy játszott-e valami a nem, nem, nem, hála Istennek nem. Amikor a, mondjuk énekeltem a középiskolába, akkor a tanár mindig elfordult és röhögött, tehát én nem, nem szeretem a zenét hallgatni. nézni azt hát kevésbé, mert ha egyszer szól, akkor az elég. Tehát a látványt ugye sokat nem nyújt. Most a második felében ennek a konceptnek... De látja ezt milyen, milyen, milyen szigorúan és egyszerűen mondja, holott sokan vannak feltéte, feltételezésem szerint, akinek a látvány is nyújt valamit. De ez ezt, nem, nem de volt rossz, ez a műpában volt. Én ezt értem, én nem játsz... ebben nem, elsősorban az, ugye ma egészen fura hangulaton van, ebben a kvázi az a szemtelenség, szemtelenség, amivel mondta, hogy a látvány nem tesz hozzá semmit, abban volt valami nagyon érdekes. Ne, ne, semmi kritikai él nincs abban, amit mondok, csak, csak hogy... De tudomástól vettem, hát csak visszajeleztem. Nem, nem tulajdonképpen tényleg csodálatos volt az egész a látvány és a, a. Nem, nem kell magyarázkodni, csak, csak mehetünk vissza a fősodorhoz, csak ennyit akartam mondani, igen? Jó, tehát a mipában volt mindez, én nem jártam még korábban a mipában, feleségem feleségemmel voltunk egyébként a képítészménők, és e, e, hát azt kell mondjam, hogy ez csodálatos hely. Egyetlen egy problémám volt, hogy megadták, hogy mikor kell érkezni, hogy el tudjuk foglalni a helyünket, és kint kellett várni, és ott borzalmas meleg volt. Magába, maga alatt, a, tehát az előadás alatt, az tökéletes volt a légkondicionálás, nem lehetett érezni, hogy honnan jön, de megfelelő eh, hűzösségű volt, hogy az embernek ne legyen melegen. No, ennek az hat, a. a mostani hangulatomnak megfelelő, hadd kérdezzem meg, hogy ön el tudja azt képzelni, hogy energiaválság idején, vagy egy olyan helyzetben, mint most, azt mondja egy intézmény, hogy ő azzal járul hozzá a helyzet tartós rendezéséhez, hogy spúrolásképpen, vagy gesztus szintjén nem működteti a légkondicionálót, és ez mondjuk legyen akkor konkrétan a műpa. Ha ezt... Ebben a formában, de mondjuk cizeláltabb szövegben uh, raknák önelé, akkor azt mondaná, hogy ez egy rossz választás volt, mert számtalan helyen ezt meg lehet tenni, de pont egy ilyen kulturális intézménynél nem szerencsés, vagy az egész kérdésfelvetéssel nem tud mit kezdeni? Hát teljesen igaza van. Én csak ne, az nincs igazam, én nem azt mondtam, hogy ez legyen, én ezt most csak kérdeztem. De én ezzel egyetértek, mert ebben a szituációban megfőtt volna mindenki. Tehát ott 1000-1200 ember ott van, ott vannak a zenészek, elképzelhetetlen lett volna mindenkiről, lett volna a víz. Miközben az hát, önifjúsága idején ez történt, hiszen akkor egyáltalán nem volt légkondicionálás. Ez, ez, ez igaz, de ez igaz. És mégis tele volt a Zeneakadémia. Hát igen, igen, hát ez így igaz. <gül> nem gondoltam ennek utána, de... Nem, nem, utána. nem is, csak úgy <gül> kötekszem a magam módján. E, igen. Tehát akkor harmadszor is neki futott Helyes. A második részében a karmina Buránát játszották, uh -huh. és ami csodálatos volt, az egyik, hogy ki volt vetítve magyarul a szöveg, és volt mellette, amit én nem aláttam még életemben, egy homokillusztrátor élőben. Uh -huh. e, és ez nem és volt olyan, sok? Nem volt sok, épp, épp az, hogy tehát ugye valaki szereti a zenét, Ennyira nem kötött le ez a Karmina Burána. Ee, nálunk a... Tehát olyan emlékeim vannak, hogy amikor én kollégista voltam, akkor a, ha valamelyik szobába ment a Karmina Burána, akkor ott tudni lehetett, hogy a többi e, normálisan ott lévő hallgató az nem menjen be, mert kettesben van valaki egy hölgyel. Nem tudom, értél. -e? Nem, egy nem voltam. egyáltalán teljesen hülye vagyok, igen. Figyelek, igen. <gül> tehát ez volt a lényeg, hogy... E, hogy amikor ott kettesben van egy fiú, egy hölgyel, akkor játszották a Karmina Buránát, legalábbis az egyik szobában ez volt, és az azt jelentette, hogy a többieknek tilos volt bemenni. Tehát mindig erre emlékeztet engem a Karmina Burána. Tehát ezt játszottak ez elég hosszú darab, olyan értelemben, hogy ha már volt egy első rész, akkor második résznek ez tetemes, tehát egy is egy ura, de ez a homok illusztráció, ez valami fantasztikus volt, tehát ott élőben valaki a szövegre, illetve a zenére az újjával a homokban Ráadásul azt hiszem, meg. hogy én is így láttam ezt, ez a Kármire Borán, és valami azt sugja, de majd a barátnőm visszaír nekem, vagy ír nekem, hogy én erre jól emlékszem, vagy valami olyasmit rakok össze, ami nem így volt, de van valamilyen érzésem, hogy annak idén Ferihegyen egy előadáson így volt, de lehet, hogy én rosszul emlékszem. Igen? Sajnos az úr nevére nem emlékszem, de fantasztikus volt. Na, ez volt az első kulturális élményem, ez hétfőn volt, a másik az szombaton volt, biztos mindenki látta már a Hieronymus Bosch kiállítást a Szépművészeti Múzeumban, talán ön is. Igen, igen. E, itt a, beléptet, a tegnap elhangzott beléptetés, ugye a, ami volt a Begdöntőn, az, az jutott eszembe, illetve hát most utólag jut eszembe, következő volt. Öt lépcsős beléptetés volt, mondhatnám ezt, főleg nyugdíjasok vannak ott, jegyszedők és egyebek. Az első beléptető azt ellenőrizte, hogy van-e valakinek előre megváltott jegye, vagy pénztárhoz akar menni. A második elküldött arra, hogy csomagelenőrzés. A harmadik megnézte a jegyünket, stb. stb. És akkor végül odaértünk a bejárathoz, ha be lehetett menni az ajtón. És ez, ez volt egy kicsit negatív élmény hogy a hölgy, egy nyugdíjas hölgy elővette a mobiltelefonját, és az én mobiltelefonomon levő QR kódokat e, akarta ellenőrizni. Most végül sikerült neki, kicsit hosszadalmas volt, de úgy gondolom, hogy egy ilyen kiállítás, ahol rengeteg külföldi volt, illetve hát jön is gondolom máskor is, azon valami normális QR-szkennert lehetett volna használni, és nem a nénikének a, a mobiltelefonját. Na végül is sikerült bejutni, és be akartunk lépni, az első meglepetés akkor ért, amikor kifele nyílt automatikusan az üvegajtó. Igen. Erre mondta az építés feleségem, hogy ez azért van, hogy ha valami történik és menekülni kell, uh -huh. akkor ugye ez a szablány. Ez még igaz is lett volna, hogyha amikor régnéztük a kiállítást és kijöttük a másik felén, ott ne nyílt volna befele ugyanilyen üvegajtó. Nem tudom, értél. Tehát ne, ne, be ne, kell menni ne, ott nyílik, ne, Nem vagyok jó állapotban, jönni. de teljesen érthető. Engem teljesen lenyűgöz az ön előadás módja, mert ön is az bizonyítja, amit a műsor legelején mondtam, ami egyébként nem műsor, mert ez nem egy műsor, hogy... hogy hogy mennyire különbözőek vagyunk. Tehát az, ahogy ön a dolgokat láttatja, abban az teljesen más, mint az enyém, és lenyűgöző, hogy az ember egyébként e, e, találkozik valakivel, aki ennyire másféleképpen lát, értelmez e, dolgokat, és amikor belekérdezek, akkor csak a részletekre vő kíváncsi, nem akartam eltántorítani. Na, hogy ne, ne csak a körülmények veszélyek, maga a kiállítás egyébként csodálatos. Egyetlen egy problémám volt vele, méghozzá az, hogy körülbelül a kiállított képeknek kevesebb, mint 10%-a volt Bos. Igen. Tehát ennek megfelelően, bocsánat, ennek megfelelően az a név, hogy Hieronymus Bos, az egy hívó szó, értem a marketinget, de jobb lett volna, hogy Bos és követői, vagy Bos és, és korszaka, vagy valami ilyesmi. Lehet, hogy arra nem módonban vitatkozni önnel, nekem ugyanez volt a benyomásom. Ugyanez. Jó. Az Jó, ajtókal kapcsolatban nem volt ebben. megjegyzésem, a nyugdíjas hölgyekkel kapcsolatban sem, de ezt mind értem, de a kiállításra eszembe jutott, és uh, udvariasságból eddig nem mondtam el. Jó, hát sajnos ez volt, és a, a, ne, nem is az ismertebb képek voltak, vagy azok közül talán egy-kettő, hanem kevésbé ismertek, és rajzok is voltak, amiket nem lehetett jól látni, mert hát értető módon kicsit homály volt, és ha nagyon közel ment az ember talán, akkor ki tudta venni. Na, a lényeg az, hogy főleg a követői voltak kiállítva azoknak a munkái. Tehát a bosna. Nem volt rossz, nem azt mondom, hogy rossz volt, hogy összességében nagyon kellemes benyomást tett az egész kiállítás, csak ez a két megérdésem volt, a beléptetésnek ez az üvegajtós meg QR-kódos megoldás, ez, ez, Három ez kérdésem nem maradt. volt méltó. Az, el, ne? az első kérdésem az az, hogy milyen tanszéken tanított. Ne, ne, ne, ne menjünk bele ilyen Jó, mi volt, akkor, akkor mi volt a rangja? Nekem? Igen. Ö, nem volt, hát tanítok még most is. Igen, ez, ez az utolsó kérdés. Ez nem szeretném. Rendben, Most rendben, azért. tudományos, tehát docens, és azt kérdezem önt, és ez a záró kérdés, milyen hírben van ön a diákságnál? Tehát amikor ön vizsgáztat, akkor uh, milyen megjegyzések érik önt, Általában a hát a mögött, a tapasztalat alapján, hogy milyen, mennyire szigorú, vagy mennyire rigorózus, vagy mennyire szőrszál vagy mennyire eh, hangulatember, tisztában van-e ezzel a képpel? Az emberek általában tisztában szoktak lenni ezzel a képpel. Megosztja velem? Hát nézve vannak elvileg objektív ilyen mérők. De én nem a az mérődve objektívekre mérődve... vagyok kíváncsi, én kifejezetten a szubjektívekre vagyok a kíváncsi. Hiszem, milyen mérődve... hírben áll ön? Én azt hiszem, hogy korrekt. És tulajdonképpen én azt remélem, és úgy hallom a visszajelzésekből, hogy, hogy jól tanítok. E, szóbelisztet? Szóbelisztet, a vizsgák szóbeliek? Olyan is van, nem. Írásbeli van főleg, és szóbeli is van kiegészítendő. Vagy opcionálisan. De ön, de ha, ha valakit a... vizsgáztat, akkor ott... Uh... Csak és kizárólag a tárgyal kapcsolatos megérzések Igen, hangzanak de, de, de, de. el, nem az időjárásról, hogyha fel van kötve a karja, akkor nem kérdezi meg, hogy hol szenvedett balesetet. Hát szoktam mi erről is beszélni, tehát elég megértő vagyok, azt kell mondjam. Örülök, hogy telefonát. Én is örülök. Viszont hallással. Viszont hallással. Zseniális. Tehát értik, én nekem a Kármina Buránáról eddig volt egy képem, és most... Emiatt a telefon miatt lett egy másik képem, hogy ez mennyire lesz tartós, halvány lila gőzöm nincs. Az, hogy egyébként egy kollégiumi szobában ez minden a, a fedő izéje volt, az egyáltalán nem. De hogy maga, Kármina Burána, egy valakire úgy hat, hogy ő jobban figyel a homok animátorra, mint a zenére, itt most tehetnék különböző kritikai megjegyzéseket, de eszembe se jut. Talán a tegnap este, talán a ma reggeli hangulatom halvány lilagőzöm nincs. Magam se vagyok tisztában azzal, hogy a saját reakcióim azok minek alapján történnek. Én most le vagyok nyűgözve attól, hogy valaki annyira másféleképpen látja, és képes egyébként egy telefonbeszélgetés révén láttatni a világot mint ahogy egyébként ez az elmúlt percekben zajlott. Lehet rengeteg kritikai megjegyzést fűzni hozzá, le lehet szólni, én semmilyen értelmét nem találnám annak, hogy én itt most vármilyen kritikai élt fogalmazzak meg, vagy kritikai éllel fogalmazzak, mert kritikai élt megfogalmaznak, semmi értelme. De le vagyok nyűgözve. Nagyjából úgy vagyok lenyűgözve, csak másféleképpen, mint amikor a pénztáros nő mondta, hogy milyen kín az időjárás. azt mondom, hogy e is hajlítanám a Kejfejancsi órát, orrát kellőképpen szóképzavarra, az csak azért nem találnám szerencsésnek, mert nem kell mindent valahogy így, ezért Nulla egy kettő. szúnytosan hanguló ember vagyok de chegou 0171242 Csak egy sör. benézek a tükörbe, nincs semmi, csak a bőr, benézek fürdőkbe, benézek... Szeretném elmesélni, mert hogy azért ez mindenféleképpen sikerélmény, hogy lehet licitálni a napokra, de az összes nap elkelt. Tehát lehet többet ígérni, mint amennyit én mondtam, ugye én azt mondtam, hogy 25 ezer plusz áfa vagy 30 ezer végül is kikivel szerződik, az még nincs eldöntve, mert a mögöttem lévő fiatalember, aki nem látható, alanyi adómentes. én nem vagyok alanyi adómentes, meg áfás vagyok, meg egyáltalán különbözőek vagyunk. Ő szőke, én meg nem vagyok az. Remélem, hogy szőke. sem rám, nem sem rám, Mondtam, hogy június 13-án, tehát durván két hét múlva. Nagyon messziről jött ember lesz az akvárium volt lokájában? Iszonyatosan vágyom a nyárra, a nem munkára, és iszonyatosan kíváncsi vagyok, hogy mit hoz a szeptember, és ez mindig így van. Soha se tudok úgy létezni, hogy valami problémát ne jelentsek saját magamnak a telefonálnának, akkor átmenetire csökkentenék az ezzel kapcsolatos feszültségemet. Az összes jelentkezőnek, aki eddig jelentkezett, köszönöm, remélem mindenki küldött telefonszámot is. Elő fogok kerülni. 061 Éltem a földön, a holdon, akora, mint London, Értem az égben, Folt am Megyek. Komáromba elmegyek, Debrecenbe lesz egy erdélyi körút, lesz kétszer Olaszország, egyszer Portugália, egyszer Franciaország. Eddig ennyi jött össze. Hát leszámít, hogyha minden nap kísérleti műsor utolsó adás, akkor felrabatolozva nem fognak körbevinni fél Európában. 061-712-42 Fura volt nekem a tegnapi visszhangtalanság a, a D. folytatott beszélgetésnek függet attól, hogy szakmai körökben volt visszhangja, de én nem a szakmai körökről beszélek, hanem önökről. De hát önök legalább annyira kiszámíthatatlanok, mint én, és ez így van rendjén. Ezt nem kérem. Elnézést, ezt Tudom, hogy sokan szeretik, most nem kérem. Null hat egy 7124. Apeköré koca zenél. Négán fogom meg a világ. Igen, igen, igen, igen, igen. Hát a a, a, a benzintett szombaton tankoltam. Hát, amit én előadásban tartottam a Filippovnak pénteken a semmi ahhoz képest, ami elhangzott szombaton azon a kúton, ahol hosszan elbeszélgettem a személyzettel. Először is az történt, hogy vettem benzint. Én arra emlékeztem, hogy jó ilyen izét vettem le, hogy hívják ezt? Nem tudom, van valami neve. Um, de amikor kiírta, hogy nem tudom, 680, vagy mennyi forint, akkor hirtelen abba hagytam, és vettem nem tudom, 8 liter, vagy 6-ot, és gondoltam, hogy akkor valami másik helyre megyek. De kiderült, hogy egyáltalán nem tévedtem. Ugye arról van szó, hogy ennyi bekerül a benzin, ha nincs magyar rendszámom. De a rendszámom senkit nem érdekelt, be kellett mutatnom a forgalmit. Kicsit aggódtam, hogy nálam van-e a forgalom, mert a forgalmi mindig nálam van, de én mindenért aggódom. Tegnap például meg voltam róla győződve, és ma meg is néztem, hogy a bankkártyámat, amivel egyébként vásároltam jegyeket, meg a legkülönbözőbb dolgokat az utazást illetően, azt nem dobtam-e ki. Hogy miért dobtam volna ki, nem tudom, de nem tudom, hogy ez az életkorommal van összefüggésben, de teljesen kezdek összezilált lenni, és olyan dolgokból csinálok problémát saját magam számára, amiből korábban sohasem. De miért gondoltam azt, hogy kidobtam a egykártyámat vagy a bankkártyámat? Fogalmam nincs. Mindegy, hát ezen túljutottam. A forgalmi is megvolt. Na most az a kérdés, hogy egyébként... Mitán ugye nem egy hatósági személy a benzinkutas, ugye most akkor eljutunk ide, hogy akkor most lehet kötekedni, és akkor nem mutatom be a forgalmit, de akkor 700 forintért fogok benzint venni, vagy túlteszem magam azon, hogy semmi köze nincs a benzinkutasnak, vagy a kasszában lévő embernek az én forgalmimhoz, és ezt bemutatom. Az meg megint egy másik kérdés, hogy a forgalmit egyébként egyáltalán nem kell, nem nézi meg, tehát az én forgalmi elegi el nem ítélhető módon. Nekem most egy ilyen briftasni van, és nem tudom, hogy mennyi ideig fog maradni. Ez a briftasni, ez apai örökség. Nagyon sokáig egy trezorban volt, vagy egy ilyen páncéládikában. És aztán kiszedtem. Én azt sem mondanám, hogy ez nekem tetszik. De az apámé volt, vagy az apám kapta, teljesen talan, mert hogy maguk adnak ide, ugye nem voltak még ilyen bankkártyák, tehát a bankkártyák nem kiesnek belőle, de tök jó, hogy pont úgy lehet őket hogy benne maradnak, mert ilyen bankkártyatartója nincs. Szóval ebből kihaláztam a forgalmit, rá se nézett a nő, és akkor minden rendben volt. De elmesélte, hogy előző nap milyen atricitásokon ment keresztül, hogy. Mert az én barátnőm, aki egy szociálisan sokkal érzékenyebb valaki, mint én, azt az álnai vagy naív kérdést intézte a benzinkutas hölgyhöz, vagy a kasszában lévő hölgyhöz, hogy most erre a helyzetre való tekintettel vajon növelték-e a benzinkuton a személyzet létszámát, amire természetesen. Természetesen törölöm, mert az volt a válasz, hogy nem, viszont ami neki osztály részű jutott sütörtökön azt nem tette volna a fülem mellé. De hát ja, nem, azt mondta, hogy van itt egy fiatal srác, e, aki e, mert ugye a barátnőm, azt mondta, most egyre jobban föl tudom idézni a, az eseményeket. Ez a tegnap estével is így volt, hogy elkezdtem keresni, hogy milyen is volt ott tegnap este, aki nem minden nap hiszom, tehát, amikor előző a voltam a benzénkutnak, akkor egyáltalán nem ittem így aztán. De szépen jön elő minden. E, ugye az történt, hogy oda jött hozzánk a benzin, az egyik benzinkutas, egy férfi, és érdeklődött, hogy minden rendben van, illetve tisztában vagyunk a részlesszabályokkal, és akkor az én barátnőm megkérdezte a benzinkúton belül lévők azt a sőt, hogy vajon e, ezt a tevékenységet mindenkivel folytatja a benzinkutas, és hogy ez önmagában nem kimerítő-e? És akkor az volt a válasz, hogy de igen, folytatja, és igen, ez kimerítő, és tegnap volt egy fiatalember, aki egyébként e, szintén ott a kúton dolgozik, és nincs annyi ideje ott, mint ez a másik, aki oda jött hozzánk, és hogy hát igen, neki ez tegnap sokkal nagyobb teher volt, de igazán ő lett, ő volt kiakadva attól a rengeteg megjegyzéstől, amit egyébként a mechanizmus okár révén által és viszont kívánom kapott az emberektől. Talán visszaemlékeznek még a péntekre, amikor megálltam, fényképeztem a Selkútnál, a Selkútnál, ahol időnként termékmegyelentés nincs is benzin. És akkor eszembe jut, hogy Tálas Péterrel milyen régen beszéltem, és hogy minek a függvényében beszélgetett Tálas Péterrel, és hogy például a Nemes Gáborral való beszélgetésnek is nem az az oka, hogy én pikkelek rá, hanem hogy valahogy most az egész világ másféleképp járja a rugóját vagy más a rugója és, a, és azok az emberek, akikkel korábban beszéltem, azok nem minden vonatkozásban szabatosak számomra erre a szituációra, ez a tálasra nem áll a tálasra az ellenkezője áll, csak nem tudom megmondani, hogy most mi, miért volt hetekkel ezelőtt egyáltalán több kérdésre nem tudok válaszolni, mint válaszolni tudok, és ezeket a kérdéseket mind magamnak teszem föl és akkor nem számolok azzal, hogy itt vannak még az önök által felnemtett kérdések, amelyekre szintén nagy valószínűséggel nem tudnék jó választ adni. Hét perccel múlott, 8 óra 30 061-712-42. Nyugodtan zavarhatnak. Jó reggelt! Jó reggelt! Féle úr, most, hogy a benzinkutas témát mondta, érdekelne, nem tudom, hogy a múltkori betelefonáló úr, akinek volt egy a férja, hogy többet adtak neki. Vissza. Igen, nem került, elő. Nem, került nem, elő. Elő. nem került elő. Nem került elő. Köszönöm. Nem került elő. Egy valaki írt nekem, ő jól emlékszik, de ő sem volt, tehát ő csak az esetre reflektált, és azt mondta, hogy szerinte nem őt vizsgálják, hanem hogy ez valamilyen a benzinkúton másokkal szemben elkövetett uh -huh. eseményekkel is kapcsolatos uh -huh. lehet, de az illető nem került elő. Amit uh -huh. ugye én azért is fájlalok, mert ugye én azt mondtam, igen. hogy elkísértem volna, de nem igen, tartott igen. igényt a társaságomra. Igen. Köszönöm szépen. Én is. Mindazok számára, akik egyáltalán nem emlékeznek vissza erre az esetre, ez most egy teljesen rejtélyes telefon volt, de szíves elnézésüket kérem, most ennél bővebben nem térek rá ki. Ha akarnak, kérdeznek, ha akarnak, válaszolnak, ha akarnak, nem csinálnak semmit. 061-712-12. Jó Így Jó reggelt, reggelt Fiser vagyok. És vasárnap este tankoltam elég későn este ahhoz, hogy legyen időm tracsolni nekem is a benzinkutassa, akinél én egy a benzinkuta hálózat által kiállított kártyával akartam fizetni, ami rajta van a rendszám. És azt mutattam be, és mondta, hogy ez neki nem elég, neki kell a forgalmi is. Kérdeztem tőle, hogy oké, okay, mit néz a forgalmi azt, hogyha megnézi azt is, hogy milyen e, típusú az autó, és megnézi azt is, hogy stimmelhetek körülbelül, mert hogy gyakran előfordul, a gyakran az most nyilván relatív, hogy felraknak külföldi rendszámú autóra egy magyar rendszámot takaróképpen, és azzal jönnek e, benzint vásárolni, hogy így olcsóbban tankoljanak. Végül is annyiban megértem a, ezt az óvatosságot, hiszen végül is az ő húzzák ki ezt a pénzt, mert tudomásom szerint azért nem nagyon kompenzálják őket ezért a különbözőtért. Én ennyit tudtam meg a benzinkutástól, aki tényleg akkurátusan utána meg is nézte a forgalmit, beütötte, hogy akkor már jogosult vagyok az olcsóbb benzére, és elköszöntök. Jó, hát ugye nekem erről most már két dolog jut az eszembe. Egyrésztről... E Ugye nekem Kováromban van egy hely, amit gyakran látogatok, és minden alkalommal elkérik az irataimat, és mondom, hogy de hát minden benne van a számítógépben, mire mondják, hogy ezt akkor is így kell csinálni. Tehát van egy fajta, olyan fajta az informatikán kívülálló ellenőrzés, amely szerintem többet árul el Magyarországról, mint e, maga a mechanizmus önmagában. Tehát, hogy a mechanizmus többről szól, csak ahhoz kell egy magyar, hogy ezt felfejtse. A másik, hogy majd mikor lesz az, amikor a benzinkutasoknak a forgalmi alapján valamit adminisztrálniuk is kell, mondván, hogy tényleg eleget tettek kötelezettségüknek, ami aztán Egészen elviselhetetlen terhet ró rájuk, beleértve, hogy nem normális dolog, hogy az ember. Értem, hogy ez egész szituáció nem normális. Tehát egész egyszerűen ez is összefüggésben van, nemes Gáborral és mindenkivel, hogy minden szempontból. Emlékezzen vissza, hogy egy régi hallgató és néző, emlékezzen vissza, hogy. Évekkel ezelőtt egy ilyen szituációnál az emberek mennyire kiakadtak volna az egész miatt, és mennyire kiakadtak volna amiatt, hogy ők milyen alapon mutassák meg a forgalmajukat, bárkinek is, aki erre nem jogosult és nem rendőr, és ma szinte visszhangtalanul megy az egész, és aki egyébként megszólal ez ügyben, az is az eljárás kritizálja, de ezen külön nincs kiakadva. Tehát alapvetően minden megváltozik. Tehát, hogy, hogy hihetetlenül alakul át az életünk, és erre akár akarunk, akár nem, én kénytelen vagyok reflektálni, Állni. hát erről szól a kejfej Jancsi, miközben ezt mindenki, tehát hogy más a folyamat, és más az, amikor a folyamatnak az egyes pillanatait az ember eh, egyébként eh, eh, meg is jelzi, vagy jelző pontokat rak mellé, és akkor ennek következtében lesz egy eh, rálátása, miközben az ember a folyamatokat egyébként természetes sebességükben egy időben éli meg, és van ott egy harmadik elem, amit most itt a sok duma közben elfelejtettem, tehát, hogy el, elkérdik a forgalmit, hogy beírja. Ja, igen. Nálam nem ne, megvan mi a, megvan, van, a, a harmadik. A harmadik az olyan, mint a hála kommandó, hogy majd lesz kommandó, amely ellenőrzi a benzinkutasokat, hogy egyébként megfelelően járnak-e el, és akkor aztán teljesen rá fogok ismerni a hazámra a neve Magyarország. Ez, ez jutott az eszembe. Igen? Um. Részben egyetértek, azonban ebben az adott helyzetben nem teljesen, mert hogy én baromira féltem az adataimat, én majd napig toporzékolok, ha valaki látszólag fölöslegesen kire túl sok információt rólam. Ebben az esetben azonban azt gondolom, hogy valóban a saját érdekeiket végzik, védik, tehát maximum tulajdonos az, aki ellenőrizni akarja őket, hiszen valahogy szerintem ezt a pénzt az ő húznák ki, hogyha mindenkinek boldognak és boldogtalanak olcsóban adná a benzint. Nem tudom pontosan a mechanizmus, de szerintem az államot az adókon és az áfán kívül ebből nem sok minden érdekli. Értem, hát, hogy ez az unió elveivel mennyire összeegyeztethető. Ezt is értem, hogy most ez a szituáció ezt is felülírja. Csak az a kérdés, hogyha ezt a szituációt ezt felülírja, akkor más szituációt mi felül. Az, hogy konzekvens legyen valaki, hogy ahogy ezt magyarul mondják, következetes, az ma egy sor területen szinte kivitelezhetetlen. Ja, és ezt meg jutott, az jutott eszembe róla, hogy, hogy ráadásul Ugye a szlovén, azt hiszem a szlovéniában van még ö, ilyen hatóság. Igen, ára. hogy ahol más hatóság, hát, hogy, na, ez zseniális. Tehát, hogy, ugye, igen, fejezebe. Igen, azt akartam mondani, de most én, ha én ott lennék benzin, kutass, hogy most meg kell tanulnom, hogy hogy néz ki egy szlovén ö, forgalmi engedély, mert ugye nyilván akkor azt is engedélyezni. ja, hát akkor kellene. maga nem tudja, hát nem ezt mondja. Azt képzelje el, hogy azok az országok, ahol szintén hatósági áras ö, a benzin, azok egyébként Magyarországon szintén olcsóbban lehet. De, de honnan, de honnan tudja egy benzinkutas, hogy milyen európai országban van még hatóságjár? Mondom, reggel kap egy ilyen BMS, mit tudom én, belső Hát szerintem, jelentés. ahogy ezt a Mórizka elképzelni, akikkel én beszéltem, azok az információnak egy ilyen, hát egészen ilyen, ilyen, ilyen, ilyen 16. századi módjáról számoltak be. Tehát leginkább mindenki védi a saját, hogy, hogy nagyobb óvatosságot mutat, hogy aztán kisebb büntetésben legyen része a netán, valamit rosszul csinál, de az iniciatívák arra nézve, hogy mi a tendő, azok meglehetősen szűkösek, arra az illető hölgy nem tért ki, hogy ő honnan tudja egy Európai Országban hatósági áras vagy sem. Én és szerintem én ezt már a, a jogászok találták ki annak, ide, annak érdekében, hogyha PER lenne belőle, akkor az hogyan fogja majd Magyarország erre való tekintettel nem elveszteni. És most azok a COVID elleni műanyag falak, amik most a, a kassa és az ember között amíg arra is alkalmas, hogy itt a dühös emberektől megvédje őket. biztos, hogy vannak olyan szituációk, amiket valahogy nekik kezelniük kell. Köszönöm, hogy hívott, ez pontosan így van. 061-712-42 712-42. fogom meg a világot, összecsomózom és dobom, majd talán visszahozom, ha esik test a testbe, feledkezve büri gázba, szeretkezve. Köszönöm, mi alapján vásárolt könyvet? Én reszletesen nagy bajba vagyok, mert azt gondolom, hogy minden könyv, amit elolvas az ember, az lehet, hogy nem haszontalan, de hogyha nem azt olvassa, amit, hát annyi könyv jelenik meg, hogy biztos kimarad valami. Nem, teljesen igazad ragomán... van. Nincs, nincs alap, sőt, ha az eszembe jut, amiről te beszélsz, akkor eltöltök egy fél órát egy könyvesboltban, és semmit nem veszek. Most egy kraszna egy mérőverát, és egy nádaspétert vettem. Az új nádas. Hát én az előzőben be, beletölt a bicskám be. De a kérdés az teljesen jogos. Nem tudok rá jól válaszolni. Sőt, csak rosszul tudok válaszolni. Például, ha egy boltba bemegyek és megkérdezik tőlem, hogy mivel segíthetnek, akkor nem elég, hogy azt mondom, hogy semmiben, de általában azonnal kiszoktam jönni. 06171242 712 Csak a az bele nevet a föld, kipönyököl a szél, figyeli az a söt, minek hideg a bát, hiszen az ég, így is az úr. az Eddig Kele Jánosról egyáltalán nem tudta, hogy momentumtag. Momentum tag. Most már kiderült, hogy benne van a Momentum elnökségében. Hullott egy 712-42. Most se onnan nem látszom hova, és bujattam tényleg. Már régóta nem keres senki, hogy hol vagyok én. De jó is lenne, ha néha azért keresnéd. Szeretnék újra ott lenni a lejelőjén, Ha tudtam volna, hogy ennyire nem keress Nem bolyok annyira bonyolult helyekre, Akkor remélem végrehasz ki és nem lennék vastag kavály. Most sehonnan nem látszom, hova is bújottam tényleg. Ócskapújócskának mondanám, ami folyik. Ma van Benyúr itt a napja. hogy hello a lényeg. Vagyok, nem is tudom, eddig miért nem voltam itt. Ha tudtam volna, hogy ennyire nem senki. Up on akkor írok egy eső Felhívtam, nem vette föl. Önök tanúsíthatják. Mondját, Tibor! Jó reggeltet! Nem tudom, de hány olyan eset lehet, amikor valaki leszerel egy magyar rendszámot, és azt aki egy külföldi autóra? Szerintem nagyon kevés. Akkor mi a fasznak kell ez az egész? halványgőzőm nincs, úgy van beállítva, ja. mint ebből, tehát, hogyha, mint hogy ez egy ilyen sokak által elkövetett valami lenne, én is. Igen. Igen. Hát valamint, hogy meg kellett alakulnia az új kormánynak ahhoz, hogy ezt az intézkedést hozzák, amivel egyébként fogalmam sincs, hogy miért kellett eddig várni különös tekintettel arra, hogy az előző kormánytól se vették volna az emberek nagyobb mértében rossz néven, mint a mostanitól, mert a zúgulódások, inkább a benzinkutasok részéről van, mint az emberek részéről, akik látható módon ezt tudomásul veszik, talán abból adódóan is, hogy tapasztalják, hogy rendkívüli helyzet van. Az emberek a benzinkutasoknak paraszkodnak, és őket abuzálják. Igen, hát a, a Igen. benzinkutasokból lettek az új taxisok. Igen. Úgyhogy, hát ez olyan, mint a kamatadó, hogy a bankokat lehet szídni. Szeretném valami olyan. mennyben repíteni a bödöcsöt. Ezt elmesélem neked, mert a Krisztal nagy bödöcs rajongó, és kerestem neki külhalmi rajongó is, de őt nem találtam, és találtam egy bödöcs estet 2018 Zalaegerszeg. És abban mondja, ugye ezek felépített beszédek, tehát nem olyanok, mint az ennyi, itt ülök és kitalálom, ott ezeket összerakják, hát nyilván valahogy azért nem ugyanaz a műfaj, és abban volt egy olyan szövege az oroszországi politikát illető, hogy nem kell csatlakozni, jövünk. Ez ma tökélet, tehát ez valami olyan zseniális... Igen. Óriási. Igen. Nem, transzakciós csak illetéket akartam mondani, hogy nem kamatadó, csak nem jött a számra. Igen, szegény benzinkutasok most nincsenek jó helyzetben. Igen. Beleértve, De. hogy azért abba gondoljunk bele, hogy vajon hány napra, hány hétre vagyunk attól, hogy legyen benzinhiány, hogy, hogy mindenben tényleg másféleképpen legyen az élet, mint ahogy megszoktuk, és az még mindig nem a háború lesz, csak a háború következményei. Csak a háború szele, és egyébként meg hamarosan ezt a 700 forintos benzinárat így vagy úgy, mindenkinek meg kell fizetni. És az emberek nem zúgolódnak. Tehát én például most olvastam, hogy az emberek e, nagyjából ugyanolyan mennyiségben fognak elmenni, vagy ugyanolyan számban emberek nem mennyiségben vannak, hanem számban külföldre nyaralni, pedig 10-15-20 20%-kal növekszik a külföldi nyaralásoknak a költsége. Igen, ezt, ezt meséltek kollégáim, én még nem néztem, eszméletlen méletlen árak vannak egy görög nyaralásra is, milliósá. Elképzelésem jó... sincs az emberek tűrőképességéről, és ez szerintem így van rendjén. Minden egyes türőképességről egyenként kell megbizonyosodni, mert nincs olyan, hogy az emberek tűrőképessége úgy az generál, csak konkrétan van. Csokoltatlak. Én adásban vagyok, csak akartam neked boldog születésnapot kiverni. És családoddal együtt, biszundeltuncváncik, ezt mesélték annak idején a fialáik otthon. Boldog születésnapot! Igen. És azt kell, hogy mondjam, hogy ugye nem tehettem meg, hogy felhívom adásban, nem fontoskodom, de a Benyó is olyan hangja van ilyenkor, mint amilyen hangja egyébként a lányomnak van. Ugye én iszonyatos hangérzékeny vagyok, és ugye csak ez a reggelre vonatkozik, tehát ráadásul be se a honpolának, hogy én reggel SMS-eket küldtem a tegnapi vendégeknek, hogyha netán véletlen tegnap túlléptem volna valamilyen határon, akkor elnézést kérek, és Ez még időben abba hajtam, mert egyébként ilyenből szintén olyan turbulencia tud nálam jelentkezni, hogy lehet, hogy a tegnap este semmilyen problémát nem okoztam, de aztán az SMS-eimmel előbb-utóbb okozok, egyáltalán ilyenkor az anyagin a felesleges ember valami olyan mértékben tör elő belőlem, halálát tehát én az anyigint és a csinovinyik halálát egyszerre tudom megvalósítani, és nem tudom még milyen, tehát ernő is vagyok, és bebújok valami vázába, vagy nem tudom, medencébe, és akkor megfázom, és meghalok, és tüdőgyulladást kapok, de az összes irodalmi emlékeimet nem fogom előhozni. Um. Ja igen, hangérzékeny vagyok. Ha de valaki akivel beszélek, nem úgy beszél, mint korábban, akkor nem elég, hogy megkérdezem, hogy a hangja az mitör ilyen, de azonnal olyan érzetem támad, mint hogyha egyébként valójában azért beszél velem így, mert ő valamiért haragszik rám, és akkor azonnal elkezdem annak keresni az okát, hogy vajon a másikat én mikor bántattam meg, miközben a másik könnyen lehetséges, hogy csak vagy akkor ébredt, vagy rekedt, vagy egyáltalán. Én másodpercek alatt olyan valóságokat tudok felépíteni, amelyek kizárólag az én valóságaim, és én ezt a tevékenységet permanensen tudom üvelni. Tehát ez nem olyan, hogy egyszer egy nap, vagy egyszer egy héten. Nem. Nyolc és kilenc óra között huszonötször. Vagy ötvenszer. Ebben baromira el lehet fáradni. Miközben az ember nem csinál semmit. 061-712-42 Na, ez csak onnan jutott az eszembe, hogy az a felszabadult hang, ahogy általában a lányom szokott mostanában beszélni velem, illetőleg, ahogy most a Benyó beszélt, az engem mindig lenyűgöz. A honpolának egy kicsit innia kell ahhoz, hogy pont ilyen hangon beszéljen. A lányának nem. 061-712-42 Nábor valaki írt, és azt írta el el, hogy két ember tud, akik rendszámot cserélnek tankoláshoz, állítólag Porsén. Nincs itt az indulj el úgy van, hogy öcsémel egy oszta, bármi kell, hát szerez magadnak, pofonon kívüli ingyen nem adnak más. Nincs semmilyen hegy, csak az éjszakán körvékúgy getőből egy, a nappalok szűrkék, a gídák, az zűrkék, a lép jól összeszűrték. A földig mindenkit, mindenki lánycs, amit eltakarná az ember fiát, se, se a zöveik, se a búják a Ha vagyokért csinált egy összeállítást a drágulásról, mennyivel változott egy hónap alatt a vasárnapi ebéd összetörvényének átlagára a napraforgó étolaj, amely nagyjából, mint az euró, az 45,5 kal a burgonya 101 el a sárgalépa 10, a rizs 9, a félbarna kenyér 8,4, a nem tudom micsoda. Mély hűtött borsó az 4%-kal a paradicsom sokkal olcsóbb. Az 26,4%-kal olcsóbb. 061-712-42 először. Az örömeid, meg a búják baját, gyere, hozok még diátoszt legyél rockstar, hiál ingyen világ a világnak meg, hagyd meg azt, hogyha akar, higgyen rólad bármit, úgyse az számít. Nullagata 171242 másodsor. Már mi kell, hát menni, szerez magadnak. Ó elolvasok egy Facebook posztot, a neveket nem fogom kimondani, mert nem vagy benne biztos, hogy az korrekt lenne. Ha telefonálnak, akkor 9 óra 12, ig azért csak befejezem, és akkor 12, akkor még nagyjából 10 perc van hátra, nem tudom, mennyi ideig olvasok. Kedves kollégák, barátok, ismerősök, néhány éve foglalkoztat a gondolat, hogyan és mikor kellene abba hagynom, és átadnom a munkakörömet valaki másnak. Miközben azt se gondoltam volna évtizedeken át, hogy én az XY galéria vezetőjeként fog nyugdíjba menni, vagy ha úgy jobban tetszik, ilyen szempontból sose gondolkodtam a jövőmről. Az, hogy időközben elértem a nyugdíjkorhatárt, másodlagos szempont is lehetne, ha közben nem kell szembenéznem azzal, hogy öregszem. Létezzek ennek jó oldala is, mindenekelőtt, az, hogy a gyermekeink közben felnőttek méghozzá úgy, hogy ők már sokkal felkészültebben. Tájékozottabban kezdhettek el pályájukat, mint mi. Melyik szülős, melyik velem egyidős kollega ne őrülne ennek. Másrészt az öregedés azt is jelentő, hogy bizonyos értelemben elfárad az ember. Erdély Miklós ezt úgy formulázta Ásványgyapo című poémájában, régen volt, mikor utoljára valamit először csináltam életemben. Emlékszem, mikor 1989 tavaszán a századék kiállításunkat mutattuk be az XY galériában, akkor még valamennyi korábbi bemutatónkra olyan részletességgel emlékeztem, hol és hogyan került bemutatásra, elnéződjük csak időnként elugrik, a kiállító területen. Most viszont komoly bajba kerülnék, ha a saját emlékezetemre kellene hagyatkoznom, melyik korábbi kiállításunk, mi melyik előtt hol, után voltunk pláne mely művek, melyik falon. Ha nem lenne olyan archívum jellegű hollapunk és egy olyan fotós, videós adattárunk, ahol utána tudok nézni, nem szívesen ismerem be, de időközben az ambícióm és az energiáim is csökkentek. Nem tudom, ez még számra is új regedő vagyok, de tartok tőle ma már a legfiatalabb pályájukat kezdő kollégáim műveiben gondolkodásában, az általuk létrehozott új trendekben, az általuk preferált újabb műf... A se meg meg olyan élesen is egyértelműen a számra vonzó potenciált, mint korábban írja XY szinte a mondható írásában a Facebookon. Egy bécsi kolléganőm ezt úgy fogalmaztam, között csak személyek között a karikírozva, meg szerintelenül manapság már nem személyek diktáljuk a trendeket. Ennél fogva személyek nagyon is természetes és magától értetődő, hogy ezen a ponton átadjam. Így én... Utolsó feladataim egyike, hogy kinek és hogyan, hogy az XY galéria ugyanúgy működhesse, mint eddig, s akár új lendületet is vehessen. Eleinte személyekben próbáltam gondolkodni, de aztán rá kellett ébredni, hogy amennyiben nem csak közvetlen előttünk álló évekre gondolok, hanem annál többen, annál is többen, akkor ezt máskéveleképpen kell csinálnom. Az ugrott be, mi lenne, ha az stábjára bíznám, hogy kiválasztják a galéria következő vezetőjét, és ők figyeljenek oda további szakmai programjaira is. Hogy egyből a jutott eszembe, az abból a szempontból érthető, hogy az utolsó években velük dolgoztam a legtöbbször együtt. Minél fogva elég jól ismerem őket is maga a konstrukció, hogy a galéria jövőjét ne egyetlen személyre, hanem egy társintézményre, illetve egy intézményi együttműködésre bízzam. Öh, a galériát alapító és fenntartó, dörödöm-döröm és vele együttműködő kortárs képzőművészeti intézményre, illetve a köztük létrehozható együttműködésre az jó ötletnek tűnt. De próbáltam ellenőrizni magam, mi szól az XY galéria mellett. Az XY nem a neve. Nem kerülhetne szóba más intézmény is. Számomra <coughs> mellett szólt, hogy ők függetlenek. Aztán az, hogy <coughs> nem csak egy ö, ö, galé profi galéria, de ezzel párhuzamosan egy csomó non-profit szakmai feladatokat is ellátnak. Mindezek mellett egy nagyon komoly gyűjteményük van, melynek a, legnagyobb, ö, melynek a leginkább azok a korszakok állnak a fókuszába, ahonnan az XY galéria indul, és dolgozott is itt a saját galériáját járt ennek megfelelően munkatársai közül többen is avatott szakértője korszaknak, nem beszélve arról, hogy a legtöbb olyan művész állított itt ki, aki korábban nálunk is. Úgyhogy ezek után megkerestem XY-t, aki férfi kérdezvén tőle vállalná, és természetesen a munkatársaival együtt, hogy folytassák, és tovább csinálják az én galériámat. Miután nagy örömre ő ezt lelkesen vállalta, ültem le beszélgetni a saját igazgatómmal, aki szintén... Az együttműködési megállapodást ők dolgozták ki, ahogy a galéria következő vezetőjét is ők választották meg, itt nevek szerepelnek. Ami már is beigazolni látszik azt az elképzelésemet, hogy ez a konstrukció működni fog ugyan XY történetesen képzőművész, vagyis szóval nem csupán az XY galéria non-profit jellege fog folytatódni, hanem megint eltűnt elnézést és meg végleg eltűnt Fog folytatódni, hanem az is, hogy az XY továbbra is úgynevezett Artist Rán kiállítótér marad. Melynek kapcsán az is eszembe jutott, hogy XY, aki férfi, most egy picit idősebb életebb, mint én voltam akkor, amikor elkezdtem csinálni a galériámat. Minél függve ő jóval alaposabb, mélyebb szakmai tapasztalatokkal veszi át ezt most tőlem, mint amilyenekkel én kezdtem a 80 évek elején. A 80 évek első felében én annak a nyomasztó tapasztalatnak a tudatában kezdhettem dolgozni, hogy amennyiben a szakmai munkám ugyanolyan progresszívnek bizonyul, mint amilyen példás számomra a Budaersi Jókai művészeti Ház galériája, vagy az Újpesti Mini Galéria jelentett, akkor lehet, hogy a mi galériánkat is néhány év után be fogják zárni, én így kedve tekintettem a Varsói Fakszel galériára, nem beszélve számos osztrák és német társintézményről, amelyek akkor már évtizedek óta működtek. A magam nagy azt is gondoltam, akkor minél hosszabb a múltja egy intézménynek annál nagyobb kulturális értéket képvisel, és annál nehezebb bezárni. A mai eszemmel persze már tudom, bármit, bármikor be lehet zárni, vagy átszervezni, úgy, hogy az alapító is ismerjenek rá. Semmire semmi garancia. Egy nagyobb történelmi perspektívából nézve, pláne, mert minden dolognak önmagában is létezik egy kezdete, felfutása, a fénykorom, majd lecsengése is vége. Ez alól a mi galériánk, de maga a galériázás kivétel. Különösen azok után, amit a koronavírus karantén időszakaiban magunk is átéltünk számunkra. Tűnhet úgy, hogy a virtuális kiállítások nem helyettesíthetik a valódiakat, de ki tudja meddig. Ráadásul ez egy pozitív szenárium a jövőnkről, szóba se hozva a rosszabbakat. Minden esetre én nagyon szeretnék bizni abban, hogy a mi története, története történeti szempontból bármilyen jelentéktelen vagy akár is jelentőségű folytatódni fog, amely együtt azt is feltételezi, hogy a civilizációnben jelleg élünk nem dől össze. Minél fogva tovább építkezhetünk, mehetünk előre. Sahol időreség lenne tőle azt várni, hogy ne meg minden tőlem telhetőt az én galériá jövője érdekében. Elvégre az én egész szakmai pályám erről szólt, nyilván nem az én dolgom megítélni, hogy ez a galéria mennyire volt sikeres, de amennyire meg tudom ítélni, meg amennyire a visszajelzések alapján vélhetem az adottságainkhoz és a körülményekhez képest egész jól. Nem volt ez mentes kudarcoktól, hibáktól, hullámvölgyektől, de a magunk paraméterein belül többé kevésbé rendben voltunk, gyorsan hozzáéve, nem elsősorban miattam, hanem magának a korszaknak, ami kiállítóinek, a velük dolgozó szakembereknek, a parterintézményeinek és a közönségüknek köszönhetően. Az én személyes szempontból puszta szerencsés véletlen, hogy ebbe belekerülhettem és megpróbálhattam tenni, amit tőlem telt, viszont mégis úgy, hogy legnagyobb örömöre ezt most át, és továbbadhassam bízva abban, hogy lesz folytatás, új lendület és megújulás is, vagyis hajrá, itt az illető keresneve következik, mindent bele. 061-712-42, senki többet? Rám nagyon hatott ez az írás. A kejfejancs is senkire se bízhatom rá. Egyszer viszont a majdabba kell hagynom. Lesz utolsó műsor és utolsó adás. Ami persze kísérleti lesz. Ha senki sincs, akkor abban a reményben, hogy nem ez volt az utolsó, bár ki tudja, holnap hat után, de még hét előtt találkozunk a két időpont között, miközben tehetnek ajánlatokat immáron 30 ezer fölött az egyes napokra, ebben kiütve a korábbi alacsonyabb pénzen jelentkezőket, a jövő hét kett szerde és az azt követő két hét hétfő kedje és szerdája játszik, de valószínűleg hat alkalom lesz. A jövő hét valószínűleg kimarad, még nem egyértelmű, de azért más előkészület is szükséges ennek a műsornak az elkészítéséhez. Tehát hat műsorról van szó. Az új kikiáltási áruk az ezek után hat műsorra nézve 210.000 forint. Aztán megyünk följebb 240. De most még csak 210-nél tartunk. Um, tehát a két időpont között, a mai és a holnapi kezdés között, döröpont, gmail.com. Eddig volt ilyen zacskolvét a Szeventes kosárban. Ez szintén ilyen ürültek ház, hogy én mindent így széptébdesek. János, akkor én elmegyek pisilni, és akkor utána beszélünk, Jó? Yo, tudo Tudo. Boy. A das